Stvořil Bůh, stvořil Bůh Radoles, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese Děkuji, děkuji za nezdary, jenž naučím nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést darem, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí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 Děkuji, děkuji! Dobrý večer, vážní posluchači Stanislav Novotný, zdraví, srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není hostelný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba.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 Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Robertem Janem Hřebíčkem. Vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studio nebo budete-li telefonovat na číslo 048-381-0101, což samozřejmě platí pro posluchače slovenské. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483810101. Robert Jan Hřebíček, teolog, specialista na rokopisy Králové a Zelenhorský. Dobrý večer, vážení Roberte Jane Hřebičku. Vítám vás srdečně na našem váženém slobodné vysílači a to pořadu na pravou změn. Dobrý den, děkuji velmi za pozvání. Pane Roberte Jene, rodáku Králové, Králové hradecký, jak vy jste. Ke svému zaujetí přišel. Kdo všechno nebo co vám našeptalo, abyste zasvětil život bádání v oboru dnes už nezvyklém? Také bude zajímavý důvod, proč jste studoval teologii, i když dnes pracujete ve státní správě. Tomu všemu jste jistě byl inspirován. Začněme od vašeho rodiště, rodičů, přátel a známých a poslechněme si, které osobnosti pro vás byly. Klíčové na cestě za naplněním vašeho poslání. A jak to bylo s géniem Locí, jež vás doprovázel na místech, kde jste pobýval? Tak, děkuji za velmi košatý úvod a rád teda začnu, začnu i takhle zeširoka. Vy jste sám už řekl, že vlastně pocházím z Hradce Králové, z východních Čech, tedy východní Čechy byly vždycky hnízdo národních obrozenců. Máme tam i Dobrušku, FL Věkovskou a spoustu dalších podobných míst a jmen a osobností. Jedno z toho samozřejmě je i Václav Hanka, který se tam narodil taky kousek od Hradce v Hoříněvsi a další východní Čechy jsou i dvůr králové nad, nad Labem, kde zmíněný Hanka nalezl později potom slavný rukopis. Takže u mě to byla jasná volba, já jsem se k tomu dostal takhle vlastně přes svůj kraj. My jsme měli ohromné štěstí, studoval jsem vlastně gymnázium v Hořicích pod Krkonoší a měli jsme tam obrovský štěstí na učitele zejména na našeho učitele dějepisu, pana Tumíčka, který je známou hořeckou osobností. A díky němu jsme vlastně podnikali spoustu výprav po okolí. psali jsme do časopisu, který on obnovil a vydával a <kým> Díky vlastně i tady tomu vedení a určitý trošce romantismu, která tam na tom gymnáziu taky panovala, tak jsem se vlastně dostal, dostal k těm rukopisům, který mě strašně zaujaly. Ptáte se, proč přesně, tak si myslím, že to byl osud. Taková ta věc, která prostě přijde a už vás nepustí a ani vlastně nevíte proč. Takže tolik vlastně k té vaší první otázce. No, pak to jsou samozřejmě ty různé osobnosti, které na vás měly, vy, jako říkáte, tedy učitel, ale... Um... Nepochybně jste se také díval do minulosti nebo přes hranice za mrtvými žijí, žijícími. To mě vždycky zajímá, prostě, jak jako mm -hmm. se člověk utváří, jak se formuje v tom smyslu, tedy že nalézá na prostě důvod vlastně daleko hlubší pro svoji existenci, než jenom přežít. Mm -hmm, jasně, jasně. Tady, tady ten širší kontext. My tady jsme měli na tom gymnáziu a k tomu se pak ještě dostaneme asi v nějakém jako delším povídání. Je velmi hezky podaný národní obrození. Většinou se vlastně tohle téma nějakým způsobem trošku sfoukne a bagatelizuje. Vytratilo a... se, úplně um... se vytratilo, když se byl dominantní a vytratilo se. Uh, prosím, že se, když se to bylo dominantní téma, dneska se vytratilo. Přesně tak, přesně tak. My jsme o té měli podaný hezky, že to nebyla prostě snůžka nějakých zaprášených spisů a nebylo to vyprávění o tom, jak se hádali, kde se bude psát tvrdý a měkký i. Nám ty osobnosti opravdu po představili poměrně barvitě a plasticky a my jsme tudíž mohli nahlednout toho, jaká to byla neuvěřitelně zajímavá doba. Kde vlastně docházelo ke konstrukci eh, vlastně nového národa, který zase potřeboval konstrukci jazyka, jimž by bylo možno nejenom mluvit na ulicích a v kavárnách a v hospodách. Ale jimž by mohlo bylo možno psát vědecky a řešit politické problémy, anebo problémy hospodářské. Takže když jsme, když jsme se začetli třeba do dopisu do Frankfurtu od Františka Palackého, nebo když jsme četli některé Jungmanovy věci, tak jsem zjistil, že tohle z období je opravdu velmi, velmi důležitý. Takže dá se říct, že i tohle stálo někde v pozadí toho zájmu a toho, co mě nějakým způsobem formovalo. Takže je no, to ano? Uh -huh. Gymnázium a potom, jak to pokračovalo, vaše vzdělávání? Mm -hmm. No, e, já vlastně jsem původně plánoval dráhu pedagogickou, nicméně to jsem si potom rozmyslel a začal jsem studovat teologii evangelickou teologii tady vlastně v Praze. Univerzita Karlova má tři teologické fakulty hned, katolickou, a evangelickou a jsem byl na té evangelické. Já <kly> jsem, jak se budu, jak živa věřící člověk a tehdy, tehdy v tomhle tom období jsem to taky zase začal objevovat jako jeden z pramenů, na kterých, z kterých člověk prostě žije po ten svůj život. A měl jsem obrovský štěstí, protože tou dobou ještě na té na fakultě, nebo nepochybuju, že i dneska je to tam zajímavé a že je hezky vedená, ale já jsem tam zažil taková ta opravdu největší jména tehdejší, vlastně ve všech oblastech. Tak tam byl profesor Hejdánek na filozofii, profesor Trojan na. na Etiku, Heller na starý zákon, pokorný na nový zákon, v podstatě taková ta velmi, velmi důležitá konstitutivní téma jména, jména té české teologie. Takže tohle bylo, to bylo velmi velmi zajímavé, no a vzhledem k tomu, že na církevní dějiny jsme měli paní profesorku Reichertovou, což je další velká osobnost té to, to naší, naší vědy, tak já jsem psal u ní vlastně práci diplomovou a tam jsem se zabýval zejména svatým Václavem. Snažil jsem se udělat takové jakýsi rezime toho, co o něm bezpečně víme, co je jenom domněnka. V řadě věcí jsem to psal v podstatě jako komentář nebo jako polemiku, s tehdy, s tehdy relativně novými a zcela přelomovými počátky přemyslovců Dušana Třeštíka, takže, takže takhle jsem se rozstal vlastně i ke svému dalšímu nejmilejšímu tématu a to jsou takové ty nejstarší české dějiny. Aha. Dobře. No, teď bych jenom krátce ještě, protože vy jste mladý člověk z 79. rok. Je to tak? No, ano, jsem velmi mladý, protože jsem 79. tam záleží asi na tom, z které strany se na to číslo podívám. Hmm. Já se tady stažím v tom pořadu vždycky ještě o jakousi reflexy Byli tady i lidé, kteří pamatovali počátek války. Spoustu věcí takových které vlastně nás potom provázely, je ta kataklizma, ta, která nás doprovodila až do dneška. A vy jste vlastně tyhle ty věci nezažil, že ho to znamená, já se vás na rok 48 ptát nebudu, na rok 68 nebudu a v roce 89 vám bylo 10 let, je to tak? Je to tak, přesně tak. Jasně. Nicméně, Pam, pamatuju se teda hodně, samozřejmě bylo to vidět tou optikou toho dítěte, ale my jako malí haranti jsme se samozřejmě mutali při všech těch možných demonstracích a různých akcích a pomáli jsme rozdávat trikolory, pro který jsme chodili do knihkupectví a tak. Takže, byť jsem to vnímal těma dětskýma očima, tak jednu věc si pamatuju pořád strašně moc a to byla ta neuvěřitelná atmosféra, která trvala, řekněme, asi měsíc, do konce roku a kdy opravdu ty lidi tak jako se na sebe usmívali na těch ulicích a No tohle, tohle mi zůstalo. Období jsou vzácná a krátká. A Přesně tak. Přesně, tak. A když hovoříte o těch nejstarších, tak eh, tam je to patrné dnes když se na to díváme z helikoptéry, eh, velmi silně. Eh, k tomu se dostaneme samozřejmě, že. ale mě stejně na tom začátku vždycky toho pořadu zajímá, jak vy reflektujete ten rok 89. protože zažil jste nějakou atmosféru, lidé byli nadšení při tom převratu, eh, říkali prostě Jakože, tak teď očekáváme co si. to znamená to, co bylo špatné, e, tak se musí zlepšit, e, to, co bylo dobré, by mohlo i zůstat. Jak to myslíte, že to dopadlo vlastně nakonec celkově? To mě zajímá. Já myslím, že to dopadlo asi jediným možným způsobem, no, jako existovaly určitý e, iluze, které byly později rozptýleny. spousta nadějí bohužel pohořela, ale myslím, že žádná doba a žádný převrat prostě nezaručí sám o sobě štěstí. No. To si potom musí, musí udělat všichni. Takže chápu, že je ta následná doba, která přišla, řekněme, ta 90. léta. A vlastně i ty výsledky, které máme dneska, tak můžou být nahlíženy různě. Ale aspoň si můžeme říct, že už si za to můžeme sami, si myslím, což je vlastně poměrně pozitivní zpráva. No, to je a... pravda, ale na pomocí prostě ze zahraničí, jako tehdy, jako velmi a těžko se z toho dá vyvlíct, ale jako nicméně já vás nebudu zkoušet z toho, jak to celé jak se připravovalo a tak dále. Vy jste vlastně tak trochu historik, nebo já nevím, jak, jak to vlastně máte celé? Badatel, historik, teolog a jak jste se dostal vlastně k těm tématům, dejme tomu, bez nějakého Historického vzdělání ne, to, to jste si doplnil přece, ne? To jsem si víceméně doplnil, jednak teda tam bylo to vedení toho našeho dějepisáře na gymnáziu, který bylo velmi, velmi všestranný a vlastně jako velmi, velmi odborný. No a pak vlastně na té evangelické teologii, tak tam jsem se zabýval jako převážně církevními dějinami, takže tam vlastně i ta, i ta část toho historika přece jenom nějakým způsobem je obsažena. Ale protože jste evangelik a z té černé ulice, kde se studuje, dejme tomu. Co jako evangelická teologie. Já přesně dnes nevím, jak se na, na, na tu teologii nahlížet v tom smyslu, že jo? protože to, ta e, komparace je, myslím, velmi důležitá a myslím si, že stále více by se měli, e, mělo spíše sjednocovat v tom teologickém nazírání na ten náš svět e, myšlení. Ale mě, nicméně se zeptám stejně, jako je, jak vlastně vy vnímáte církevní dějiny? Církevní dějiny přece nelze mě, studovat skrze jednu církev, ne? To asi nejde. Určitě. Tady se musíme uvědomit, že jsme pořád prostě větve jednoho stromu a musíme nějakým způsobem e, studovat celý ten strom a vlastně i ty jeho kořeny a samozřejmě i plody, což jako mnohdy, bývá, mnohdy bývá i hořké, jako u všeho lidského konání. A e, konec konců je my evangelici, že jo, vyznáváme apoštolské krédo a nikajsko-cařihradské krédo a i tam říkáme, že věříme v jednu svatou církev ubecnou, v řečtině katolickou vlastně a e, tohle to určitě platí. No, u nás teda jako protestantech se říká, že se množíme dělením, protože těch církví je strašlivě moc a vždycky, když se někde pár nějakých duchovnů pohádá, tak si tak zpravidla vytvoří další, ale to, to vědomí té jednoty a té kontinuity a vlastně i té společné zodpovědnosti, tak to tady stále musí existovat a stále je a takhle se nahlížejí vlastně i ty církevní dějiny. Jinak já vlastně, kdybych se měl <kým> ještě blíže specifikovat v tom protestantském moři, tak jsem luterán z úzburského vyznání, ale taky ta cesta k tomu nebyla, nebyla úplně jednoduchá. Jako každý jako hledač jsem si prošel různé fáze, ale právě mě to vždycky, mě to vždycky táhlo k takovému tomu tradičnějšímu, tradičnějšímu a konzervativnějšímu pojetí církve, toho projevu konců i té teologie, a e, tady vlastně to úterství, které sebou ještě nese obrovský, jak si citový náboj je velmi blízké existencialismu, protože tam opravdu stojíte pouze vy sami, dá se říct nadzí před tím e, před tím složitelem a Bohem a Kristem, e, tak s e, to mi nějakým způsobem velmi sedlo a Ono tak bylo vždy, ale potom se to všechno zastíralo tou nějakou e, ně, nějakou vlastně ohrádkou. <laughs> uh. e, dobře. E, tak, takže to je jenom tak, abychom si vyjasnili třeba ty círky v dějině, protože když hovoříte o svatém Václavu, e, o těch našich starých e, tradicích, e, tak samozřejmě tam, tam si nemůžete vypomocit nějakými dějinami e, pozdějších e, reformátorů, že. Přesně tak. <kly> Jo. Eh, takže nějak se musíme prostě vrátit eh, k tomu, že pořád eh, reflektujeme jedno a to tež. A eh, to, že se potom někdo pokouší, jak si to eh, odstínit tím, že se zakládají nějaké nové a nové císké. No já, hm, samozřejmě na to bude tím jiný názor, ale já na tom mám ten svůj, že vlastně to situaci moc neřeší. I když se zdálo vždycky v těch eh, dějinách v tom okamžiku, kdy se to dělo, že to bude řešení, ale Ukazuje se, že nakonec ne a nakonec vlastně se ukazuje i, že všechny ty církve, které se oddělily od té katolické, prožívají stejné krize a jsou vlastně také těmi tradičními církvemi stejně jako je ta katolická. Je to tak, je to tak. Koneckonců i ty, ty protestantské církve si zažily v některých zemích to, že třeba byly anebo stále ještě jsou církvemi státními. Což samozřejmě potom, eh, potom má také velmi hluboký, eh, hluboký dopad prostě na to, co ta církev vlastně je a co učí a jakým způsobem funguje. No, určitě ano, no, tak už je to přece jenom nějakých 500 let, takže za tu dobu. Za tu dobu Typické anglické, že dále, no, prostě a přesnám. tak dále. A prostě a přesně tak mm -hmm. Já k takže... našim nejstarším dějinám jsem se vlastně nedostal ani tak jakoby přes ty církevní dějiny, jako spíš prostě přes ty, přes ty dějiny národní, protože ty mě zajímaly zajímaly nejvíce a samozřejmě s těmi církevními dějinami je to velmi, velmi úzce zpět to také. No, tak konec konců zmiňujete, když jsem na třeštíka, kterého nelze porizívat z toho, že by miloval církev vůbec obecně. A tak. <laughs> a, a tak a tak dále. Ale nicméně ještě se řekněme, co, co vlastně děláte, čím se živíte, protože jste vystudoval teologii, ale říkáte, teologii se profesně nevěnujete, uh -huh. teologie je pro vás nějakým důležitým životním základem. Čemu se vlastně věnujete? Říkáte státní zpráva, co to všechno znamená? Uh -huh. No tak já vás vlastně můžu, můžu teda uvést, jak jsem se k tomu vůbec dostal, no pak bude zřejmější, jakým způsobem vlastně to navazuje i na to tu, na tu, na tu moje studium. Já vlastně tehdy jsem se začal zabývat už na fakultě sociální prací, pracoval jsem vlastně jako state worker s drogově závistými na ulicích a ten zájem o tu sociální práci potom je zůstal, takže nějaký čas potom jsem pracoval i u člověka v tísni. Když jsem, kde jsem byl vlastně v té části, která řešila problémy sociální, eh, sociálního, no, sociálního charakteru prostě v, těch, v těch sociálně vyloučených lokalitách. A, eh, díky tomu potom jsem se dostal vlastně na ministerstvo práce a sociálních věcí, kde, vlastně, eh, kde vlastně jsem naskočil do eh, rozdětého vlaku eh, vlastně evropských fondů, tehdy to byl operační program eh, lidské zdroje, a zaměstnanost a, a tam vlastně ta, ta problematika té sociální integrace se řešila také, takže vlastně takhle já jsem se stal z toho teréňa tím byrokratem a už jsem na MAPSV vlastně nějakých sedm, sedmnáct let a samozřejmě už té agendy se mi, tam, se mi tam sešlo více. Zajím, začín, potom jsme pokračovali třeba potravinovou a materiální pomocí vlastně pro ty nejpotřebnější to další, další z těch fondů. A teď vlastně pracuji v oblasti národního plánu obnovy, kde vlastně už se řeší ty tvrdé investice a výstavba vlastně sociální infrastruktury, čili domovů pro seniory nebo různých sociálních center no. a zázemí vlastně pro sociální služby jako takové. Ten národní plán obnovy je vlastně takový jednorázový nástroj Evropské komise, který přišel po covidu a z něho vlastně, z něho vlastně jsou tyhle ty věci financovány. Takže takhle jsem se dostal tam, kde nyní jsem. Mm, takže tam to má nějakou logiku oproti člověku v tísni, tamto žádnou logiku nemá, protože outsourcing v těchto věcech je nesmysl, když to platí stejně stát nebo e, zdroje, které jsou veřejné, jako, no, jasně. Ale dělal jste, pracoval jste prostě i, i, i v těchto pozicích, takže máte na to nějaký asi názor, nebo mám se ptát, nebo nemám se ptát? To záleží na vás, pokud vás to bude zajímat. No je Tím, vzpůsobě, tísně, no. že to že to je docela problematická organizace? Je tak často vnímáno, protože samozřejmě tam, uh, takhle, já že jsem tam, pracoval, to už je opravdu dlouho. To bude 20 let, co jsem tam nastupoval, a je to 17 let, co jsem tam odcházel. Velmi rád na tu dobu stále, stále vzpomínám na ty lidi, kteří tam, tam se mnou pracovali i vlastně na tu práci jako takovou. Nicméně samozřejmě lidé i organizace se různě mění a u takhle, takhle velký vlastně organizace tak se samozřejmě potom objeví určitý, určitý řekněme, názorový politický směřování, s kterým potom člověk může a nemusí souhlasit. Takže i když třeba dneska se na spoustu věcí dívám jinak, tak stále vzpomínám s úctou a rád na ty, na ty roky, které se tam, Můžeme, jsem tam strávil. Když je to všechno vedeno dobrou snahou a upřímným přesvědčením, tak to vždycky je určitě dobře. Jiná věc je, jak to vypadá potom v tom zákulisí, což v případě člověka v tísně je opravdu trestní. Ale nicméně, pojďme dál. Bezva. E, takže takže ty, ty, ta státní zpráva, to je to, co dnes pro vás představuje ten základ. Tam se snažíte dělat nějakou sociální práci a to si myslím, že je v pořádku. Od toho tady jsme. E, ale nicméně... E, jak dál? Jako, jak, si, jak si představujete prostě potom nějakou budoucnost v tomto smyslu? Protože, jak jsme si už tady říkali, na počátku tady byly úžasné představy, ty představy se celé zhoutily, potom listopadu 89 dopadlo to, jak to dopadlo, republika je vytunulovaná, je prázdná a tak dále. A nějakým způsobem se budeme muset asi snažit se starat o svůj národ, jestli to říkám správně. Já třeba bych nebyl takový pesimista jako jste vy, co se týče toho, se týče toho stavu, řekněme, naší republiky a společnosti a jsme, jsme lidi a je to jaksi věc lidská, řeč pospolitá, takže samozřejmě je tady spousta problémů, spousta chyb a ve spoustě věcí. <kly> zase nějakým velkým důvodům pro optimismus do budoucna. Opravdu, jako asi úplně <kly> není důvod, ale e, myslím si, že vždycky, vždycky je nějakým způsobem cesta, ty věci, že se pohybují takovým kivadlovým způsobem, takže vždycky po nějakém průšvihu a po nějakém extrému by zase asi mělo přijít nějaký období, <kly> který, který ty věci začne, začne dávat do pořádku. No, já si myslím, že cesta k tomu je primárně otázka, si řekněme národního sebevědomí, který bude daný mimo jiný i tím, jak dobře budeme znát tu naši poměrně zajímavou a unikátní historii to naše místo v Evropě ten, řekněme, trošku smysl těch, těch českých dějin a myslím si, že sebevědomý národ je takový, který má nejvíc, nejvíc odolnosti vůči e, různým extrémům. Takže. Tak já... když jste to takhle pojmenoval Pekařovsky, já mám Josefa Pekaře velmi rád, e, tak pojďme do toho, do toho, tak pojďme do toho začátku, pojďme se věnovat, jak vznikl vůbec český stát, co to je ta nejprve prvé třeba svatováclavská tradice, může být samozřejmě ještě dál, ale, ale vím, že se svatému Václavu, sám se to říkal, věnujete velmi intenzivně. Pojďme se podívat na všechny ty peripetie krátce. Zkusme vlastně udělat takovou chronologii těch českých dějin. No, asi dovolím jak si třeba dávat nějaké otázky, ale nicméně je to na vás. Pojďme začít prostě třeba od toho století desátého. Jak to vlastně celé, co se, to, to, co si, dejme tomu, pamatujeme, nebo respektive, co bylo nějak zapsáno a věříme tomu, že to bylo zapsáno. A Dušan Třeštík e, zmíněný o, o tom samozřejmě také e, psal a také zkoumal a na základě se pokoušel i nějakých archeologických artefaktů. Takže pojďme prostě na ten, na ten, na ten, na ten počátek. Jak vznikl český stát vlastně a na, na čem stálo? Jako co, co bylo pro ten stát rozhodující? Uhum, určitě. Tady vlastně můžeme, <coughs> už teda jsme několikrát jmenovali toho Dušana Třeštíka, tak já teda začnu, začnu s ním. A ta jeho práce vlastně vstal toho konce 20. století, ty jeho počátky přeneslovců tak se myslím, že byla v mnoha ohledech naprosto přelomová a vlastně zasadila jakési nové paradigma, co se týče vlastně toho pohledu na ty, na ty naše nejstarší dějiny, na to, co vlastně byl ten kmen Čechů a jak se formoval ten jejich, ten jejich stát a e, z tady toho důvodu mám pocit, že v podstatě jakákoliv práce novější, tak, tak vždycky musí být tak trošku komentář ke Třeštíkovi, byť polemický, což samozřejmě už se taky děje, buď ve spoustě věcí už byl jaksi překročen a oponován a v zásadě takový ten rámec, který on nastavil, tak si myslím, že nám ještě, e, ještě dlouho zůstane. A e, jednou z těch naprosto přelomových věcí, s kterou on přišel, tak právě bylo to, ten kmen Čechů, tak jak vlastně on ten kmen začal, začal konečně vnímat. E, my jsme ještě vyrůstali vlastně v dějepise, určitě si vzpomenete, když se tady mluvilo o těch asi 14 nebo 15 slovanských jako maličkých kmenech, které tady měly žít, jaký ty <coughs> Češi ve středu, ale zároveň prostě různý ty Doudlebové a Chorvati a a Charvátě teda a vlastně spousta, spousta dalších. Třeštík vlastně přišel tenkrát s tím, že jednak, jednak takhle kmeny jako takové nefungují, což on vlastně opřel opřel i o to, co vlastně studoval v případě těch kmenů ostatních indoevropských národů a vlastně i té jejich geneze toho fungování, vlastně to, to, na těch mýtů, na kterých, na kterých stáli, jak sami sebe pojímali. A upozorňuje na to, že vlastně ty Čechy jsou zvenší, řekněme to těmi, těmi kronikáři a těmi zpravodajci těch, těch tehdy už latinsky gramotních národů, <coughs> Sousedních, tak jsou prostě vnímány od začátku jednotně. Vždycky se mluví o těch bohemých... Spravodajci nebo spravodajové. Myslím? Spravodajci nebo spravodajové. Já jsem říká, že... No jo. jo to, tam, těmi věcmi kolem tajných služeb, tak říkám spravodajci, spravodajové. Vím, že vzval, když mluvím s váma, tak samozřejmě bych měl být velmi přesný tady v té terminologii, tak snad nebude odpuštěno ale zkrátka jsem tím myslel obecně ty, kteří o nás podávali zprávy. Tak. A e, ti Čechové prostě od začátku vystupují jako, vystupují jako Čechové, Byť evidentně jako tady bylo několik knížat, možná byli stejného rodu, možná byli rodu jiných, a e, ty přemyslovci vlastně až později, později získali ten, ten vládní monopol a sjednotili vlastně tu, tu zemi, což mimochodem máme e, i vlastně v tom, v tom příběhu svatého Václava velmi, e, velmi krásně zastoupeno, když on vlastně zápasí s tím Radslavem, s tím lidským knížetem a e, to strašně změnilo samozřejmě pohled na ty, na ty nejstarší české dějiny. Teď zajímavým způsobem jde ještě dál třeba Petr Charvát, který poukazuje na to, že vlastně ty, ty bohemani, ta elita vlastně vádnoucí, takže vlastně ta její kontinuita může být ještě mnohem delší, předslovanská, ukazuje na, na určité jako langobardské paralely a podobně, třeba i v těch ménech a v těch, v těch pověstech, takže tady se otevírá samozřejmě spousta dobrodružných možností e, interpretací a teorií, což samozřejmě na těch nejstarších dějinách je svým způsobem nejzábavnější, protože e, těch je a prostě... Petr Harvát byl úžasný, protože ten to rozstáhl do, až do Perzie, že... Mm -hmm. já, přesně já, tak, přesně Tohle je taky další jako velmi důležitá věc, že on vlastně ukázal na ty, na ty spojitosti s tím mitralismem Vlastně i sám ten mír svatého Václava, on vlastně, on vlastně uh, interpretuje, že jo, a poukazuje na ty, na ty vazby těch přemyslovců, které potom zmínil vlastně v tom 12. století ten vyprech z Grojče, který byl jeden ze zeťů jednoho z našich vlastně tehdejších knížat. A... Uh, že tam ty vazby jsou skutečně možná až vlastně tady do té, tady do té perské oblasti. Nemusí to být samozřejmě přímo, může to být přes něco zprostředkováno, ale prostě zase i tady jsou určité, určité paralely, což je samozřejmě velmi vzrušující a uvidíme, co přinesou ty, přinesou ty další výzkumy. Takže se podívat na ty samotné ambice, dejme tomu už přemyslovců, kteří se nějak objevili, prostě, jako jsou nějak popsáni, máme pár zpráv o nich, že existovaly od Bořivoje, Svatý Václav a tak dále, to už je celá tam řada men, kde jak si je najednou jasné, že to jsou pravděpodobně oni, že jo, nebudu teď zmiňovat pořád jenom kosmu, tam je to jasné, prostě, že jo, tak jako ten ten sepisoval podstatě ty dějiny, trošku také jako poptávku, což dělal kdyjaký kronikář, franský a jakýkoliv, ale je asi jasné, že jsme nějak někde vznikli a co to všechno znamenalo prostě jako, jak se vlastně vytvořila ta nová, nová prostě um, Dátnosti, která tady není Určitě. Tady vlastně u těch přemyslovců je velmi zajímavý to, že oni se samozřejmě že ho vynožují někdy v, tom, někdy v tom devátém století. Máme tam i tu řadu těch jmen vlastně těch nedoložených v úvozovkách přemyslovců vlastně už té pohanské, pohanské doby. Tady taky nastal velmi zajímavý převrat díky tomu Třeštíkovi mimo jiné, protože tohle se vždycky chápalo jako jakási pohádka, že nebo se v tom hledali nějaký nějaký jako literární odkazy. A on vlastně na to, že to má ten mytologický základ, samozřejmě toho přemysla, nezamysla, což je vlastně doslova Prometeus a Epimeteus, ale že vlastně ta další jména vypadají v podstatě historicky a že to, že nějakým způsobem se e, tradovaly tady ty seznamy těch panovníků, tak e, bylo obvykle i u jiných národů a není asi důvod úplně si myslet, že <hý> Ti Češi by si, to, by si to úplně vymysleli. Je tady hrozně zajímavý vlastně to, že ti přemyslovci zjevně, zjevně opravdu už od začátku se těšili jakému se zcela, zcela mimořádnému postavení, protože když potom vidíte ty turbulentní výkyvy, které potom na ten jejich rod dopadaly, tak zároveň tu jejich vůči úlohu, jako tehdy už nikdo nebyl schopen žádným způsobem spochybnit. Přesně, ano. A další věc na tom je, že oni sami, ačkoliv samozřejmě se profilovali jako, jako křesťanští panovníci, tak zároveň vlastně tu, tu svoj, tu svoji, ty svoje začátky zakládali vlastně na té pověsti o té, o té jakési čarodějnici neboli věžtkyni, věžtkyni Libuši. A jak je to zajímavě a trošku jinak, než v těch běžných českých pověstech podánou u v ten slavné Kristiánově legendě, um, to, tom se mě. od těch germánských panovníků pánu Říma, že? Něko, no, tam, je, tam je ta možnost, že jo, kterou je vlastně... Dychotomy je vlastně. Takže ty přemyslovci, jako skutečně bylo vidět, že, že tady mají určitou zcela nespochybnitelnou rovinu a vlastně i v době, kdy jim bylo nejhůř, tak, tak neexistovaly nějaký pokusy je jejich, jak jejich vůči úlohu eh, spochybnit. Takže tam byla až jako ta svátostná, že samozřejmě hmm. role prostě tady toho Tady toho rodu, ta reprezentační a zjevně, zjevně velmi tradiční. Zároveň je pravda, že oni sami se museli nějakým způsobem vymezit a <coughs> za zcela nejdůležitější asi rok tady toho, nebo, nebo moment vlastně těch našich nejstarších dějin, tak si beru rok 895 kdy tehdy mladý kníže z Pětíhněv e, přijel do Řezna, aby tam požádal o jakousi ochranu před Velkou Moravou. E, Češi se evidentně prostě kulturně nějakým způsobem vymezili a e, víceméně se přiklonili k tomu latinskému kulturnímu okruhu. A Tohle je věc, která nás potom strašlivým způsobem samozřejmě formovala. My jako vždycky jsme byli v podstatě sice na periferii, ale nespochybnitelně na uh, téhle straně světa, té, té, latinské, té latinské kultury. A uh, tam moc samozřejmě jsme čerpali nějakým způsobem nás to formulovalo a samozřejmě jsme s tím nějakým způsobem bojovali a museli se proti tomu vymezit a nějak tu svoji individualitu nebo uh, tu svoji vlastní povahu definovat. A tohle bych bral jako velmi, velmi důležitý rok, velmi důležitou věc mm -hmm. a uh, takový jako formativní, uh, formativní moment. Který no, se... Ten první pokus byl 830, dejme tomu, že jo, a potom jako vlastně byla ta Velká Morava a pak zase a zpátky. Jasně. Tak, tak. Jo, takže potom už, potom už samozřejmě vidíme, je to směřování těch, směřování těch dalších přemyslovců, včetně toho svatého Václava. Ten je, ten je, ten je opředen tolika, tolika různými možnostmi interpretací, které vždycky záleží na, nejenom na nějaké, nějaké pohnané historické skutečnosti, ale samozřejmě i na vkusu a názorové orientace toho, kdo ji interpretuje. Takže Samozřejmě ten svatý Václav býval podán, podáván velmi různým způsobem, prostě od samozřejmě tady ta komunistická interpretace, že to bylo jakési bezvýznamné knižátko, které které poklonkovalo Němcům. Je tady ta slavná Kalouskova interpretace z tého, jeho, z tého obrany, obrany svatého Václava. A vlastně konec konců i ten třeštík, který spoustu tady těch, tady těch věcí odmítl a postavil vlastně obraz Václava jako velmi uvědomělého, velmi sebevědomého panovníka s obrovskou vizí, který si prostě uvědomoval, jakým způsobem je potřeba upevnit, zakotvit kulturně, politicky tenhle, tenhle národ. A ten tehdy vlastně nově se formující e, český stát. A e, zároveň samozřejmě se uvedle na pravou míru takové ty mýty, o tom, o tom poddanství. A víceméně se ukazuje, že ten vztah k tomu, tomu Jindřichu Ptáčníkovi a vlastně předtím k tomu Arnulfovi Bavorskému. Takže to byl prostě vztah jako velmi sebevědomého panovníka, který samozřejmě se musel podvolit přesile, pak přišla, ale tohle to samozřejmě dělali všichni a všude. A zároveň ta jeho, to jeho úroveň, ta úloha, to, to jakým způsobem upevněn vlastně tu, tu panovnickou tradici těch přemyslovců, tak tím nějak zpochybněna nebyla. A pak no, přichází jeho bratr, Potom přichází jeho bratr, prostě je také silný panovník, protože jestli někdo se zdá, a to by byla zase Třeštíkovská interpretace, kdo vlastně vytvořil tu státnost, tak byl Boleslav první. Ano, správně říkáte, že to je ta Třeštíkovská interpretace, a ono na tom bez bezesporu hodně pravdy bude. Byť třeba teď už, teď už se ukazuje, že to nemusel být až tak jenom Boleslav, jako spíš nějaká si kontinuita i s, tím, i s tím Václavem a i, i vlastně s těmi, jeho, s těmi jeho předchůdci. Ten Boleslav samozřejmě vidíme je zcela jednoznačně, že sám byl taky velmi silná, velmi zcela mimořádná osobnost. Tak. člověk, jaksi vize a pevné vůle a panovnických schopností. Je třeba zajímavý, že Bohuslav Balbín, tak ačkoliv, ačkoliv sám byl vlastně představitel takového toho katolického národověctví toho, toho konce 17. století, tak e, si toho Boleslava Ukrutného velmi vážil a místo Ukrutný mu říkal Boleslav veliký, takže tam vlastně on sám zjevně si uvědomoval tu roli, kterou, kterou ten Boleslav potom při tom vzniku toho českého státu, státu sehrál. No, ten třeštík ten třeštík vlastně dělá ještě jednu zvláštní věc, že on tam potom tu ty, ty legendy a zejména to podání té první staroslovenské legendy nebo případně té legendy X, kterou třeštík nějakým způsobem rekonstruuje tak e, trošku to interpretuje tak, že vlastně ten, ta vražda, svato, ta vražda e, Boleslavská, že to byl spíš jakýsi omyl a že ten Boleslav mohl jako věřit, že ten Václav ona nakonec se zabít, takže to konec mohla být i pravda. Tohle ten třeštík tam interpretuje poměrně, poměrně svévolně, e, ty prameny k tomu jako příliš, e, příliš prostoru nedávají, mm. a to podává trošku jako takovou povídku, e, jak to také mohlo být, no tak mohlo no, jak, jakákoli nenulová pravděpodobnost je možnost ale v zásadě, v zásadě těch důvodů moc není. Ale nastala zajímavá věc, která je, myslím, pro nás velmi typická, že zrovna tenhle ten střípek z toho Třeštíkova jinak jako obrovského zášlušného díla, tak si získal největší popularitu, takže samozřejmě vždycky v okolo 28. září, když se vyrojí takové ty internetové novinové články s nějakým schrnutím toho svatováclavského tématu, tak tohoto tam zaznívá nejvíc. Je v tom asi nejsvíš jako troška touhy po nějakým bůváru historickým, ale tady to zpochybnění te, toho svatého Václava a vlastně té tragédie na té Boleslavy, tak, tak si myslím, že trošku je pro nás typické a je to takový trošku jako frivolní fribol, našvár, který, který máme a příliš to nepomáhá právě proto že to na té historické skutečnosti úplně stojí. Musíme vědět, že to prostě vražda byla taková, která jako samozřejmě tehdy možná byla nějak statisticky poměrně běžná, ale ani tehdy samozřejmě nebyla žádným způsobem ospravedlnitelná. A ten Boleslav si to sám samozřejmě nějakým způsobem uvědomoval. No, je to možná to základní prostě úplně téma, které se vždycky trošku opomíjí. E, to znamená obchod s otroky. E, ta, e, když se tedy na to podíváme, abyste je teolog, e, křesťanský, no tak samozřejmě to je nejsilnější téma e, na sklonku říše římské a potom se postupně infiltruje toto téma skrze křesťanství do celé Evropy. E, že jak si všichni, kdo, kteří postupně e, přijeli křesťanství, a, ať už se chovali jakkoliv, e, teď myslím tedy ty různé panovníky, kteří e, na tom e, jaksi e, zbytku říše římské vytvořili svoje, e, svoje e, nějaké, nějaké státy a, a e, uplatňovali svoji autoritu, e, tak vlastně se s tím museli postupně stejně vypořádat. A tady se s tím začal vypořádat Václav a konec konců Boleslav první postavil vlastně svůj, svoje panování a vznik českého státu na obchodu s otroky. No, je to, je to samozřejmě tak. To, nám se to zdá děsivý, samozřejmě, po právu asi, ale koneckonců ten fenomén otroctví a toho obchodu s nimi tak byl tak, tak naprosto běžný vlastně v tady těch starších civilizacích. Zkrátka, oni to, oni to vnímali trošku, trošku jiným úhlem. Samozřejmě, tohle to nikdy nikoho neuspravedlňuje, ale byla to věc, která tehdy skutečně byla běžná. A e, tam vlastně důležitá věc byla, že ty, ty otroci většinou pocházeli z těch východnějších krajin, slovanských, s tím, že se obchodovalo zejména s těmi otroky pohanskými a e, vlastně s těmi křesťany se obchodovat nemělo. E, Tohle to bylo určitě zdrojem, zdrojem obrovského bohatství, ne výhradně, že jo, protože zase kvůli různým tehdejším geopolitickým událostem tak došlo k odklonu vlastně některých významných obchodních cest a e, ty potom šly vlastně přes Čechy, přes Moravu, vlastně přes to dnešní Krakovsko. Díky pádu Baďarů, to, co, to, co vlastně obládali, že jo, taková ta dlouhá nudle toho, toho, toho bohatství vlastně pan, panství nebo panování, nebo té jejich říše, jak se někdy říká poněkud po nadneseně. A vlastně v momentě, kdy se, kdy se ovšem sformovalo jako velmi silné Polsko, už jako křesťanská mocnost, velmi mocná, velmi významná a tehdy taky vedená vlastně velmi, velmi schopnými osobnostmi, tak samozřejmě tenhle ten zdroj toho bohatství začal vysychat a ta, a ta ta, včetně, včetně samozřejmě toho obchodu s těmi otroky, protože tyhle ty slovanské země se postupně stávaly i dál křesťanskými a zároveň i politicky schopnými. A tohle, tohle začalo vysychat a skončilo to samozřejmě tím zroucením tady toho typu hospodářství někdy na konci toho desátého století. A málem to vlastně znamenalo i konec celé té přemyslovské dynastie. To jsem říká, protože prostě právě proto se, sice Boleslav První byl velmi mocný panovník a m, do určité míry lze ho považovat za zakladatele možná českého státu, se vším šady, ale nicméně jako i ten základní problém, prostě, který se řešil opravdu několik set let, to znamená obchod s lidmi, tak ten začal řešit i Václav vlastně, že za Václava ten obchod probíhal taky, tady ještě, tržeště ještě Otroky bylo na malé straně, která vlastně tehdy už byla. Teď je, teď je zajímavý teda, že se od konce minulého století archeologicky nacházejí velmi zajímavé doklady toho, že ta malá strana byla poměrně masivně opevněná vlastně a to, to dokonce už možná někdy v těch pohanských dobách, ten, ten důvod přesně neznáme, ale je vrchovně pravděpodobné, že to nějakým způsobem souviselo právě s kupci a právě, právě s tím, s tím trhem, nejenom tedy, nejenom tedy s otroky, který tam byl nějakým způsobem soustředěn. Ten Václav vlastně poukazoval na to, že, se, že, že tam je jako nějaký problém, byť tomu samozřejmě přítež neučinil. To, to jako by, byla, by byl anachorizmus, něco takového na něm chtít, ale vždycky v určitých, v určitých těch svácích, tak některé ty otroky vykupoval, případně nechal pokřtít a daroval jim, daroval jim svobodu. Tohle to jsou jako zprávy, že jo, legendistické, ale není, není příliš důvodu, proč nějakým způsobem spochybňovat vlastně celému toho, toho jeho, jeho svě směřování by to nějakým způsobem odpovídalo. A později do toho, do toho přišel svatý Vojtěch, že? Mm -hmm. Tady ještě, ještě zajímavá věc se vlastně objevila, objevila nedávno. Na Vyšehradě vlastně odkryly zcela nečekaně základy vlastně stavby, která měla být, měla být tehdejší vlastně ukázkou té, té vlastně moci pravděpodobně Boleslava II., teda pobožného. Časově to zhruba, zhruba odpovídá a měl to být vlastně největší, největší chrám v podstatě tehdy e, na sever od, od Alpa, na východ od Rína. E, stavba velmi pokročilého, tehdy velmi moderního typu, která, která navíc byla nepředstavitelně obrovská ve srovnání s tím, co, s tím, co vlastně do té doby tady, tady známe. I když třeba ta, ta Václavova rotunda na, na tak taky nebyla na svou dobu nějaký drobeček, to byla poměrně velká centrála, která zase odpovídala tomu vzoru té cářské vlastně centrály toho Karla Velikého. A ten, tenhle ten vlastně chrám, tak ten pravděpodobně začali stavět někdy v době, kdy už právě se hroutilo to hospodářství založené na, té, na těch obchodních cestách vlastně už někde od toho Krakovska nebo někde z Haliče nebo kam se vlastně dostali že, s, tou svojí, s tou svojí mocí a zjevně na tu stavbu vůbec nedošlo, protože vlastně ty základy byly zakonzervovány tehdy, tehdejším způsobem a už ta stavba neproběhla, takže tady jakoby vidíme, že ta ambice zjevně byla a e, měla, vlastně měla mít i tady to, tady to vnější vyjádření. Ale už na to zkrátka nebyly peníze. Hmm. No, samozřejmě takových pokusů vlastně jako se e, postavit jako rojána, že, a tak dále. E, v tom slovanském světě postavit se vlastně do čela bylo mnohem víc a e, všechno to upadlo nakonec zapomnění. Je to tak. Hmm. Je to tak. U nás je, u nás je velmi důležité to. Nebo takhle, my to vlastně vidíme i na těch, na těch okolních národech, když se podíváte vlastně na, na Evropu na konci 9. století, tak, nebo na tu střední Evropu, tak ta potom byla že jo, totálně překreslena. Žádná Velká Morava už pak neexistovala ani... Ani Bavorsko vlastně, které tehdy představovalo centrum vlastně té, té moci, takže tam potom po těch katastrofách, těch, těch bitev s Maďary, tak to centrum bylo přesunuto do toho Saska, že, což pro nás taky mělo velmi, velmi význam. Ale vlastně na to, jak ta Evropa toho konce 9. století přestává existovat, ta střední, tak naopak ta Evropa, která byla rýsována v tom desátém století, tak vlastně zůstala do teď. No. Tehdy prostě vznikají ty Čechy, mimo jiné i díky té zvláštní e, geografické e, podobě jo, toho kráteru obřího, e, který ty Čechy e, z, z výšky připomínají tak vlastně i ten tvar zůstal zhruba stejný. To Polsko samozřejmě i ty uhry, tak ty se, ty se velmi, velmi hýbaly, ale prostě jak Polsko, tak Maďarsko tady máme, tady máme do a všude tam tak právě musela existovat nějaká taková zakladatelská osobnost, které se potom přihlásily. A tady je důležité, že tam nešlo jenom o tu, tu lidskou stránku, ale oni potom... Působili, měli tu obrovskou roli vlastně symbolickou a vlastně představovali i jakýsi politický program kterým se vlastně ta, ta která mocnost definovala. U nás to byl svatý Václav, v, v Uhřích to, to byl svatý Štěpán. Pro všechny vlastně tady ty národy hraje velkou, velkou roli ten svatý Vojtěch. Ti svatí vlastně tady z těch počátků dějin tak svým způsobem platili jako jakási přihláška do toho, do toho křesťanského světa nějakým způsobem E, nějakým způsobem se na nich to e, vlastně definoval ten, e, ten národ sám. Tady je velmi zajímavý sledovat právě to, že ten Boleslav Boleslav Ukrutní <kly> no to je takový že asi by se už dneska měl e, říkat spíš Boleslav první, ale když ono to zní tak jako malebně to, to, to tradiční označení uzna, tak e, už vlastně vidíme, že on samozřejmě začal dělat pokání, to je krásně vidět na té první staroslovenské legendě a která je úplně jiná než ta ostatní, ostatní geografie a Svatováclavská pracuje s jinými vzorci. E, to jsem se právě v té své diplomce potom zabýval nejpodrobněji a tam jsem mm -hmm. nejčastěji polemizoval s tím třeštíkem. A je na ní vidět, že ona funguje jako jakási, jakási Boleslavová obhajoba a jeho, jeho pokání v první, v první uh, řadě. Jo. Tam vlastně to není postaven, postaven ten spor prostě Křesťana Václava vůči, vůči pohanům. Není to žádná taková jednoduchá, jednoduchá šablona. Tam vlastně, byť je to kratičká památka, ta první staroslovenská legenda tak je svým způsobem naprosto velkolepá právě tou svojí, tou svojí koncepcí. Ona je totiž postavena tak, že eh, zde máme jakýsi věčný spor prostě mezi, mezi bohem a boží stranou a dňáblem a stranou ďáblovou. A že vlastně tenhle Tenhle ten dějný rámec tak se nějakým způsobem promítá v těch konkrétních událostech, které, které tady nastaly, takže tam se po, po, pohybuje ten vypravěč vždycky v takových, v takových krocích, které jsou paralelní, vždycky vidíme, že Bůh něco vložil do srdce prostě Václavovi, ten něco udělal, co Děbel zasel do srdce Boleslavovi a ten, ten udělal prostě jakýsi, jakýsi protičin a tohle to samozřejmě graduje. A vlastně i ten Boleslav je tam postavený trošku jako oběť právě tady, těch, tady té velké dějiné hry je, a toho, že je, prostě ten dňábel. A navíc se ukazuje, že byl daleko pokornější než třeba Boleslav druhý, po něm jeho následoval, z, vlastně, který sice měl to přízisko pobožný, ale ukazuje se, že možná ten Boleslav první byl daleko v tomto smyslu pokornější. Tohle, tohle by na to určitě ukazovalo, to pokání vypadá velmi upřímně a e, taky, že jo, pak, je tam, pak je tam ten krásný moment toho, že e, za všechno samozřejmě nemůže, ani ten Boleslav, ale ty bojaři, prostě ta, ta družina, že jo, ti muži čeští, e, kteří vlastně pořád mu našeptávají a e, motají ho prostě do toho, e, do toho komplotu politického, že jo. Tam je to jako ty... stejně jako současný dějina, když rozhodují ovšem e, v podstatě finančníci a všichni přichítají ty e, nejdůležitější změny, jakým mm. současným panovníkům, kteří panovníky mm. vůbec nejsou a nemají prakticky žádnou moc, jako jo, ale pojďme dál, takže, takže abychom to nějak stihli, už jsme se zapovídali hodně u těch nejstarších dějin, samozřejmě, ale přesto přes je to zajímavé, protože Přemyslovský rod byl velmi silný. Je, a já bych byl rád, aby to Češi věděli, aby věděli, že Přemyslovci opravdu v té době skutečně byl to obrovský rozrod, samozřejmě to, tu krizi, kterou měli na tom e, konci toho desátého, a na počátku 11 století nějak překonali, samozřejmě to samé vraždy, nebylo to hezké, hezké podívání na to, co všechno předváděli mezi sebou ta, ta, ta rodina. Ale nakonec oni to ustáli, protože dočkali se toho knížete Břitislova, který to celý, celé to vlastně jako nakonec petrifikoval prostě a, a jelo se dál. Mm -hmm. Je to tak. A ta, to, to máte pravdu v tom, že ty jejich činy, že to, to byla samá hrůza. Ono se to jako nějak moc nevymykalo tehdejší normě, minimálně. Jak norměl, ne, nevědět, to abyste, to pruskači, jako je pravda, aby se byl jako ale nakonec byli to silný chlapy, jako velmi silní. Je to tak, to, že je to špatně, to oni samozřejmě, samozřejmě potom pochopili a tady právě zajímavý vidět, že ten svatý Václav potom fungoval vlastně jakýsi, jakýsi program, ke kterému se vraceli a ke kterému se hlásili. Uhum. A e, je velmi zajímavé a zvláštní, že vlastně po celé to 11. a 12. století tak Čechy jako de facto byly, já nevím, jak to nazvat, jestli hagiokrací -ha prostě jako vládou svatého. A e, protože ten skutečný panovník se vždycky chápal ten svatý Václav. Ten měl vlastně v rukách ten mir, jo, ten, ten ten pořádek a řád, který vlastně propůjčoval těm pozemským, pozemským přemyslovcům. Jo? Takže to, skutečně jako Čechy, Čechy 11. a 12. století, tak jsou de facto, de facto pod věčnou vládou svatého Václava, který vlastně propučuje těm svým pozemským náměstkům tu, tu, tu, tu lidskou moc potom tady. Ale se to, potom... To, byly prostě, to, byly, to byly prostě lidé, kteří rozhodli o tom, že, že, že tady jsme... V tom, opravdu v tom 11. století rozhodli o tom, že tady jsme v to, jako král a dále, ale velmi pragmaticky samozřejmě. Nebyla to žádná legrace, nebyli to žádní mazánci. Nebyli, no. Nebyly to žádný ořezávátka, ani to asi nebyli úplně nějaký jako idealisti, ale, <laughs> ale samozřejmě tady k tomu základu se vztahovali a nějakým způsobem měli. Pak je vidět samozřejmě, je to změna vlastně u těch přemyslovců královských toho 13. 13. století, kteří potom už se vlastně pojímali trošku jinak zase v souvislosti třeba i s nějakými proměnami toho, toho názoru na panovníka jako takového, což jak si samozřejmě bylo přirozené. Ale je potřeba se uvědomit, že ty Čechy skutečně byly jako velmi, velmi silná velmi silná a respektovaná věc, velmi respektovaná a to, a to i kulturně, tady je hrozně důležitá věc, kterou si můžeme uvědomit a to je, k tomu se vracíme vlastně k tomu, co je důležité a to je jazyk národní je vidět, jak vlastně ta čeština, řekněme toho 14. století, které už máme poměrně dobře dochovanou, že už to byla prostě jakoby čeština jako skutečně hotový jazyk vysoké úrovně. Jo? Protože vy vlastně sledujete ty funkce, které ten jazyk umí zastávat. A tohle už byl jazyk, kterým prostě nejenom se běžně mluvilo, ale i se v něm vlastně psaly právnické spisy, překládala se filozofická literatura, řešily se, řešily se prostě historické věci, dělala se poezie a, a tak dále. Už to byl prostě jako zcela plnohodnotný jazyk, který ukazuje na to, že i ten národ prostě se chápal zcela plnohodnotně. Tady je fantastická... CCA od 12. století má svoji gramatiku. Nejstarší ze slovanských jazyků polština je potom. No, je to vlastně nej, jakoby nej, nej, nej, nejbohatší literární slovanský jazyk vlastně tady toho, tady toho okruhu. Hmm. Je to nádherně vidět třeba na překladech Bible. Jo, to si příliš neuvědomujeme, ale zrovna překlad Bible tak slouží prostě jakýsi, jak, jakýsi ukazatel toho, jak je na tom ten národ jednak sám, že vlastně jako se rozhodne mít, ten, mít vlastně tenhle ten základní konstitutivní text vlastně ve svém, ve svém vlastním jazyce a jednak jak je na tom ten jazyk. A my když vlastně čteme, tak tam vidíme, jak ten jazyk je strašně živý, že netápe. Jo? Je, je skutečně schopen, jak konkordance prostě v, těch, v těch biblických významech, je schopen přeložit prostě ty myšlenky, tu teologii, ty příběhy a je to zároveň velmi živý. Jo, ten, ten, když to čtete, tak tomu prostě rozumíte v momentě, kdy pochopíte takový ty základní principy těch jednoduchých časů a duálů a tady těch jako gramatických odlišností té staré češtiny, tak prostě vidíte, že, že oni netápali, že to nebyl nějaký kalk z té latiny, který by prostě se snažili nějakým způsobem dotlačit, ale že skutečně už takhle uměli jako myslet a mluvit a ten překlad vlastně působí velmi živě a ten, ten život potom samozřejmě taky dával. No, ten stát byl přece ale tak silný, já se ptám pořád na tu státnost, samozřejmě při tom všem mě nejvíce zajímá potom formování národa, ale ten, ten stát byl tak silný, že když do té slávy královské po mimořádně pragmatickém přemyslu o Takorovi prvním byla, byly ty Čechy uvedeny, tak se stal z češtiny diplomatický jazyk. Jazyk, přece, kterým se hovořilo potom e, ve všech těch zemích střední Evropy, se dá říct, v Uhrách, v Polsku, široko e, daleko. E, pak se to samozřejmě projevilo, projevilo velmi silně i v době Lucemburské, ale. E, Ono to bylo opravdu dáno tím, že tady byly silné osobnosti, které obhájily ten takovou tu šipku vlastně do toho germánského světa a jako velmi, velmi tvrdými, drstými prostředky, třeba přemysl Otakara první, mimořádně pragmatický člověk, který založil teda vlastně to, co, to, co vlastně se potom dělo za Václava prvního, který bývá velmi opomíjen, což mě velmi vadí a samozřejmě potom vnuk Přemysl tak a, druhý. A, jako, jo, a pak zase to, to nějakým způsobem pokračuje jenom proto, že to bylo vlastně založeno na sebedůvěře. A mě svadí to, že to tady chybí. Tady chybí sebedůvěra a sebevědomí. Je to tak, to s vámi souhlasím, tohle vlastně je potřeba se vždycky nějakým způsobem uvědomit. Já třeba, teď to bude znít jako velmi, velmi nečekaně od teologa protestantského, já se přiznám, že nezdílím to, takovou tu radost z toho usitství, ani z husa, ani z usitství. Spíš v tom vidím právě problém, který se naopak stal zdrojem, zdrojem některých momentů, které nám dělají problémy dodnes. A Jednak, jednak je to ta ztráta toho, toho kontaktu s tím širším kontrolním, s tím širším kulturním e, okolím, že z, té, z té Pražské univerzity se stalo prostě jakési takové provenční účeliště e, proměštanstvo a jednak je to takový ten pocit toho, že musíme být za každou cenu jako proti všem a že, že my máme tu naši vlastní českou cestu. Tohle to je věc, kdy vlastně to beru spíš jako projev poněkud, poněkud problematický, který potom naopak tomu sebevědomí nějakým způsobem ubíral. Byť to samozřejmě byla epocha velká, byť ta vojenská vítězství byla, byla slavná a je tam vlastně to přineslo spoustu zajímavých osobností a je, ta samotná, je ten samotný posun vlastně v tom, v tom vním, toho místa, místa člověka před Bohem, jako určitě tady je, nebo i ta snaha o jakousi očistu té církve, to samozřejmě nehodlá mě jak spochybňovat. Ale už k, tomu, už k tomu přistupuje takový trošku takový trošku jako e, za, zakyslý provencionalismus, který nám, který nám potom nějakým způsobem. Který znamenalo hlavně e, jednu třetinu lidí, jako naprosto, který byli většinou odvážní, kteří šli do těch e, velmi sebevědomě také, e, do těch sporů, e, tak ty byly zlikvidováni. Jedna třetina obyvatel. Mm -hmm, mm -hmm. Jo, to samozřejmě mělo obrovský důsledky i, e, i hospodářský, že jo, na rozvojící na, na no země. Ale, ale jsem ten ta kulturní katastrofa a to vlastně to uzavření se do sebe, jo. No, no to, ne protože ty krize, které jsme si vyjmenovali, že jako na počátku třeba toho 12. století, pak teda na počátku 13. století, všechno se to překonalo silnými osobnostmi. Tě králové přemyslovští byly velmi silní. Pak teda tady přichází e, nějaký odsezený král. Jan Lucemburský, který sehrál nakonec velmi významnou roli v náš prospěch. Díky tomu, že nastoupil pragmatický, opět pragmatický, jako se o takové první, Karel IV., státky srdce, se dá říci, protože pojal tady to, to, to, to, to, ten, to centrum naše, tady ten kráter, jak říkáte, prostě za svůj a, no a pak prostě se to rozbožitě vůbec s tím jeho koneckonců personální politikou, co se týká synáčka Václava IV., jo, jo, protože říkáte, teď je rok 1409, že jo, tedy ty, to, to znamená to hlasování o univerzitě, které to, to se dalo určitě vyřešit daleko jemněji. E, jo, nemuseli mít tady ty Němci nějaký, kdo ví, jaký, jak si, e, jak, jak si prostě jako rozhrující prostě hlas, ale mohlo se to asi nějak, je, nějak vyřešit, lépe, abychom nebyli, jak říkáte, úplně uzavřeni. No a prostě to se nepovedlo. No a potom teda jako tady dochází k kataklizmatu. Který, na, který nakonec zvládl opět silný, tvrdý, schopný Jiří Spodněbr. Mm -hmm. S tím souhlasím určitě konec konců, jako vidíme, ty Jiřího, Jiřího snahy potom vedly zase hodně k tomu, že se snažil navázat prostě tu, tu spolupráci že, mezinárodně a i vlastně ustanovit jakési mezinárodní mezinárodní fóra a nějaké, nějaké jednotné politické řešení. Tohle to se zkrátka nedařilo z toho důvodu, že byl vnímán jako heretika je jinověrec, byť teda ty husitě samozřejmě to viděli, viděli v barvách trošku složitějších a hleděli na to jinak. Takže tyhle ty jeho snahy si myslím tím, tím způsobem byly, byly samozřejmě dost, dost, dost poškozené, ale byla to osobnost, bez které bychom tady asi tak jako nějakým způsobem nebyli, jak by nejde, nejde, nejde, nejde, nejde, nejde, nejde. ten rozpad té společnosti dopadl. No. Já Jinak chci, ještě, jak se zmínil, ten já rok chci říct v, současně, v konfrontaci se současností. Chci říct jenom, že já si vážím lidí, kteří jsou schopni v té nejkritičtější situaci nějakým způsobem řešit věci. A to byl on, jako on opravdu nastoupil v naprosto kritické situaci, ten, ten Jiří. Jo, to byl, jak dneska se říká, krizový manager. Ano, ano, naprosto, naprosto souhlasím. Tak. <laughs> Jak jste ještě zmínil, vlastně ten, ten, ten rok 1409, že jo, ty spory, spory na té univerzitě, ona vlastně, ta univerzita, že jo, to má v názvu, ona má být univerzální, byla tehdy vnímána prostě ano. jako jakýsi nadnárodní, celo, celokřesťanský kulturní fenomén a tady tu vlastně svoji úplně vlastně základní vlastnost potom nějakým způsobem ztrácí ve prospěch v podstatě nějaké domácí politiky. Takže zatímco vždycky se tohle že jo, v té, v té historiografii oslavovalo, jako jakési vítězství Čechů němci, tak jako z hlediska té univerzity, tak to byla spíš jakoby prohra a stráta, obrovská ztráta prestiže vlastně i toho, toho samotného smyslu toho, e, té, té univerzity jako takové. Slabý špatný panovník na jako nesprávné místě a e, potom nakonec se to teda vyvrbilo, že o nějakým způsobem unavená doba za Jagelonců, ale za plachpámů, za to, že jsme se trošku sklidnili, no ale potom přichází renesance vlastně z Habsburky a docela to jde jako nakonec po, před tou katastrofou na Bílé hoře. Mm -hmm. Je to tak. A, e, ta společnost, že o toho 16. století, tak tady zažívá, zažívá obrovský rozvoj. Týká se to zase i té češtiny, že která se stává prostě jakýmsi komunikačním jazykem, vlastně má svou za sebou i pokusy o to být asi lingua franca, prostě v některých oblastech, I na Litvě, se prostě jako mladí šlechtici učí česky. A. <těk> E, ta společnost tak byla tehdy poměrně, samozřejmě mluvíme o poměrech, poměrech raného novověku, věku, který jako i ve svých nejklidnějších dobách nám přijde prostě jako extrémně turbulentní. My to prostě máme už jinak ten práh nastavený. Ale vlastně ta, vlastně ta doba, doba toho 16. století tak přináší, přináší obrovský rozmach. Tady, tady vlastně potom zase ten pohled na tu Bílou horu tak se, tak se liší. E, zase dneska, nebo dne, Dneska vlastně celou dobu se to ukazuje jako jakási obrovská křivda, která prostě jako se na nás stala, je v tom zase takovýto jako proti všem. Ale když se na tu, na tu katastrofu podíváme prostě sami, tak zase vidíme, že jako byly byli prostě svého vlastního štěstí stojci. Tam je vidět, jak vlastně i ty prostředky, které byly určení na vojsko, tak se samozřejmě rozkradly ve velký míře, a e, levá ruka nevěděla, co dělá pravá. Každej se tvářil, že je všechno v pořádku. I když nebylo, to vedení bylo nejjednotné. Tím způsobem strašný. Takže jako, jestli se za to někdo mohl, tak samozřejmě oni sami. A ta reakce, která potom vlastně na tu Bílou horu nastala, tak byla svým způsobem přirozená. Jo, to no, vy se chcete bavit o národním obrození a národovci vždycky to spoví tu Bílou horu prostě s, tou, s tím pokořením, jak si už jako tedy od toho svražení těch dvou hradu, ale tam přece byly zrtivé většiny Němci a bavili se Němec Německy. Německy se dohodali o tom, koho schodě z Vukna. No, no ano, ano. Tak ono, celkový, že to, to pojetí toho politického národa bylo tehdy, bylo to trošku jiný a nebylo vázaný prostě ani zas tak etnicky, ani jazykově, spíš prostě zemsky, dá se říct. Ale... <kly> Tohle určitě přišlo, že jo? No ten, ten úpadek potom byl samozřejmě nevyhnutelný, protože zkrátka v momentě, kdy elity přestaly komunikovat česky, tak, tak zase z toho národa se stává prostě jenom etnikum, které vlastně tady jako jakýsi folklor prostě přežívá do toho, do toho konce 18. století. Byť, se, byť jako samozřejmě taky rodí jako zajímavé osobnosti, byť, byť má velký význam prostě v tom hospodářství tehdejším, ale prostě jako není, to, není to prostě pořádný samostatný národ, který by, který by prostě plnil všechny ty, všechny ty kulturní a politické funkce. O to větší zázrak je potom to dílo toho národního obrození. Je fantastický sledovat, jakýho mála prostě začínali. To, jak se komunikovalo prostě v hospodách a po městech, jako tou, tou češtinou, která už byla jenom s tím té původní řeči, tak, e, tak to žádný optimismus jako úplně nenaplňovalo, že jo? celé to, když se podíváme na tu mapu, tak prostě celé to, celé to moře kolem nás tak je už prostě německé a ty Češi tam působili trošku jakýsi anachronismus a ta Čeština spíš prostě jako otázka jakéhosi jazykového folkloru, který časem vymizí a na konci 18. století by si každý soudný člověk sapsadil na to, že, že to přesně takhle dopadne a to je větší zázrak, že to takhle u Do toho národního obrození je problém že ono se vlastně nikomu potom nehodilo do krámu. No. Masaryk, že ten měl tu svoji, ten se jednak proti domů poměrně významně postavil právě, právě za těch bojů o rukopisy, ten měl trošku jako jiný pohled prostě na to, jaký je ten smysl českých dějin a hlavně tam jako vyznával tu svoji linii, již se chápal jako jakýmsi naplnitelem, že Komenský, prostě Masaryk a to národní obrození prostě to se jako ani jemu, byť, byť a samozřejmě o těch osobnostech hovořil a psal s úctou, tak prostě není vidět, že byť to někdy nějak deklaruje, že, že by na ně nějak extra navazoval. Komunistům potom samozřejmě se taky nehodili, ty obrozenci, protože to byly v podstatě jakoby tehdejší, jako klasičtí liberálové, často toho, toho dá se říct spíš jako západního střihu, když čteme třeba Havlíčkovi se je prostě o tehdy vznikajícím komunismu, nebo když čteme prostě Havlíčka, který vysvětluje prostému českému člověku velmi srozumitelně, kdo tady vlastně platí daně. Jo. Tak tady vidíte, tady vidíte prostě velmi, velmi, velmi vzdělaného prostě člověka v tehdejších hlavních diskuzích, prostě řekněme nějaké a... a tohle, co nám o tom maldíčkovi samozřejmě říct nemohli, takže nám zůstaly ty jeho básničky. Jo. A takhle ne. vlastně skončilo dá se říct, celé to národní obrození, o kterém se doteď uh, hovoří se, jakýmsi se už klepkem často a patří to k jakému bontonu, prostě uh, se nějakým způsobem tomu trošku Smívat. ale byla to doba, která byla plná osobností naprosto nesrovnatelných s ničím, co přišlo později. Paradoxně jako nejvíce kosmopolitních, to byly lidi, kteří všichni mluvili deseti a více jazyky, dopisovali si s celou tehdejší vzdělanou Evropou a byli prostě takhle... Očištěně se bavili německy... <laughs> A, a zároveň prostě jako samozřejmě nejprve bylo potřeba tím jazykem začít překládat, psát poezii, psát prostě divadlo, byť nám to nepřepadá, protože až na tohle může přijít, může navázat fáze, kdy prostě tady budeme mít ty průmyslníky a ty sebevědomí politiky, který prostě se mezi sebou budou česky bavit o, o politice, o hospodářství a budou představovat vlastně naprosto nečekanou sílu v té, v té rakouskou herské monarchii, kterou prostě nikdo nečekal a nebyl na ní připraven. Tady vidíme z nějakých ročenek, jak soutěžili s tím, aby prostě v Sudetech nebyly německé firmy úspěšnější než české. To, to jsou, jsou skutečně jako, jako čísla, která z, z, zveřejňovali a dohadovali se Mm, přesně tak, přesně tak. A já bych, než se tam přesuneme do té, do té doby obrozenické, mm -hmm. eh, tak bych byl rád, kdyby nám eh, dal přestávku trošku eh, Boris a aby nám zahrál hospodinné pomilujny, pomiluj, ale nicméně eh, v podobě eh, oratoria eh, Antonína Dvořáka ze Svatá Ludmila eh, z roku 1886, eh, provede zbor Svatého víta. pomilují v podání Antonina Dvořáka s textem Jaroslava Vrchlického z roku 1886. Naše nejstarší česká duchovní a národní hymna. Takže jsme tím propojili ty staré dějiny s těmi novějšími, tedy s národním obrozením, takový trošku oslí. Můstek jsme udělali proto, abychom s Robertem Janem Hařimíčkem, teologem a specialistou na rukopisy Královědehorský a Zelenohorský, si povídali dále, o tom, jak to vlastně v tom 19. století probíhalo, tedy to národní obrození a protože je specialista na RKZ takzvané, dokupe králové a zelenohorské, tak by nám mělo teď říct, jak je to s tou pravostí, nepravostí, s celým tím vývojem těch diskusí a vlivem vlastně úbec těch diskusí. Myslím, že to je možná ještě důležitější, než ta pravost a nepravost. Já s vámi s tím samozřejmě souhlasím. Prošel jsem si samozřejmě, protože se tím zabývám 30 let, takže si spočítáte, že jsem byl ještě opravdu mladíček, když jsem, když jsem do toho skočil, tak jsem si samozřejmě prošel takovým tím romantičtějším obdobím, kdy opravdu jsem držel za to, že se jedná o autentické středověké památky. Teď už třeba si to zas až tak moc nemyslím, ale tady, tady jsou vlastně tady je důležitá jedna věc. To, jakým způsobem se vlastně o těch rukopisech mluví a jak se interpretuje ten spor, tak je, nebo který byl prostě velkolepý a je ten jejich význam těch, těch rukopisů a těch sporů, tak je potom strašně určující o to, jakým způsobem se vnímáme i my sami. Když potom se v nějakém bejekru dočtete, že, že Národní divadlo prostě je a postavený na, na základě padě, jakýchsi padělků, tak, tak je to prostě smutné věc a navíc to, navíc to není pravda. A protože ty rukopisy, ať vznikly, kde by nevznikly, tak ta, ten jejich, ta jejich inspirační síla je tak strašně silná, že samozřejmě se jedná o živé dílo, které život dávalo, jak se o tom někdo, eh, někdo vyjádřil. Jo? Takže tady... Tady existuje taková ta trošku zjednodušená pohádka, které já říkám jako mít, zakladatelský mýtus české vědy, který nám říká, že na začátku teda byly ti romantičtí obrozenci, kteří neváhali prostě tomu národu pomoct i za cenu prostě nějakého padělku. Potom bylo takové to období, kdy si to ta česká vzdělaná společnost a společnost vůbec odmítala přiznat, ačkoliv přicházely prostě ty impulzy zvenčí, které už na to ukazovaly. A e, pak přichází ten hrdinský boj toho Atenea v tom roce 1886. E, opět zase s tím Kliše, že to byl prostě mm. boj těch, kteří si řekli, že konečně bojujeme za skutečnou pravdu a jsme tak sebevědomí, že nemusíme stát na nějaké lži. Vy když si vlastně tenhle tenhle ten, tenhlet, ten... No, jak říkám, trošku mítus, e, rozeberete na ty jednotlivé stavební kameny a podíváte se, jak to v té době opravdu vypadalo, tak vidíte, že bez ohledu na to, kdo ty památky skutečně napsal, tak je tahle interpretace opravdu pohádková a neodpovídá e, neodpovídáte skutečné realitě. Jo. Nám se často říká, že tehdy vznikaly všude po Evropě vlastně podobně motivované e, padělky a že to Hanka možná jako má za sebou prostě i další další různé podfuky takovýhle. A proti tomu se dá říct, že vlastně jediné tyhle ty památky skutečně existují jako fyzická památka, jo? K, jako jako skutečně pergamenové rukopisy, což je, potom, což je potom velmi významný moment v tom dalším, dalším dění. A tohle to vlastně od těch tehdejších romantických evropských padělků je, je, je výrazně, výrazně odlišuje, protože mají tu hnutnou stránku, která vlastně odolávala tomu a stále odolává teda no, říct tomu zjištění, e, jakým způsobem vlastně by to ten padel v začátku 19. století e, zvládnu, e, zvládnu provést. Zároveň vidíme, že ten Hanka tehdy to byla doba, která navíc nejenom vytvářela padělky, ale byla to doba, která jako objevovala svoji minulost a nacházela tu minulost. A zase po celé Evropě. A přesně tím způsobem, jakým to dělal Hanka a vlastně ostatní. Tehdy se vlastně rozlepovali staré vazby knih, o kterých se vědělo, že tu staří knihaři tomu používali prostě e, technicky velmi vhodné pergameny, na kterých se často dal najít nějaký velmi zajímavý text. Tehdy se lezlo po všech možných jako, truhlách a sklepech a půdách. Prostě koneckonců konců Hanka že ho našel <kly> našel ten králové dvorský rukopis v, jaké takové, v jakémsi takovém trezoru toho, toho děkanského chrámu v tom, v tom dvoře králové. Jeho učitel Jozef Dobrovský našel zase hradecký rukopis v hradeckém kostele svatého ducha. Takže to, to byla věc, která byla poměrně, poměrně běžná. objevilo se takhle spousta památek. Hanka sám takhle přivedl na světlo i mastičkáře. Důležité verze Alexandry a vlastně některé které další, další památky, které jsou pro nás dneska klíčové. Jo, potom vlastně vidíte i tu další dobu. A v momentě, kdy si přikazujeme to vidět takovým tím prizmatem, že všichni ty obránci rukopisů byli prostě romantičtí zpátečníci, nebo si odmítali něco přiznat, za tím, co všichni, kdo byli proti a poukazovali, řekněme, na nějaký nekalý novověký původ. Takže vlastně mají pravdu, protože se to přeci potom jako pravda ukázala. Ale v momentě, kdy na to vnímáme takhle, tak nám spousta, spousta těch věcí úplně unikne. To jsou ta 50. leta toho 19. století, kdy se objevují vlastně Vlastně ty první jako, hromadně vedené prostě útoky na ty rukopisy, které sice vede prostě třeba německý historik Büdinger, který jako, měl určitě, určitě jak si spoustu zásluch té historické práci nebo literární badatel Fejfalik, Ale vy na tom vidíte, jak strašně moc špatný to je, ty pokusy jako nějakým způsobem tohleto zpochybnit. To poměrně snadným způsobem se tehdy dařilo, dařilo vyvracet vlastně ty jejich námitky a skutečně. Vidíte, že ta snaha byla politicky motivovaná. To prostě byla jako zcela jasná, jasná politika. Konec koncu tehdejší, tehdejší policejní ředitel Pujman potom vlastně nechal že se, sepsat ten slavný článek o těch, o těch jako růkopisních lžích a pravdách, který potom se připsal tomu redaktorovi Kuhovi a vznikl takzvaný Kuhův proces, protože Hankach, vlastně, který tam byl poprvé veřejně označen jako padělatel, tak vlastně na naléhání třeba Friče a dalších apalackého tak vlastně podal podání k soudu uh, pro urážku A během toho jako zešla spousta, spousta informací prostě o tom, co se, co se tady děje. A až vlastně na začátku 20. století se potvrdilo a ukázalo, že ty, že ty články vznikly prostě na poput pražské, pražské policie. Jo. A to je, to je věc jako zcela nespochybnitelná a uh, nikdo to nepopírá, ale příliš si neuvědomujeme tenhle ten, tenhle ten význam věci. Anka tehdy byl soudem očištěn, řekl se, že se jak si něco pokázalo, naopak se objevila spousta podrobností, které potvrdovaly to, že on skutečně nejspíš něco našel, ať už, ať už to bylo, jaký bylo, že by byly i ty světkové, ale je na tom vidět, že skutečně přes ty rukopisy ta, ta e, moc prostě e, výdeňská se snažila ty Čechy zatlačit zpátky. Nám tohle může přijít zvláštní, ale je to zase proto, že význam těch rukopisů strašně podceňujeme. My máme za to, že to jsou nějaké jako historické. pokud vůbec někdo ví, co v nich je, tak nějaký historický básně prostě. <kly> Ale ten jejich význam byl naprosto, naprosto nesrovnatelný s ničím, co, co jako v tehdejší literatuře bylo. To vidíte na tom, jak inspirovali umění, jakým způsobem se vlastně jazyk těch rukopisů propsal do té nově kodifikovaným prostě češtiny, kterou oni museli vytvořit, aby prostě našli nějaký společný základ pro tu další stavbu, řekněme, jazykově národní a tak dále. A to, jakým způsobem ovlivnili básnickou a jinou tvorbu, to, to prostě, jaké, jaké měly vlastně iniciační e, roli vlastně při vstupu těch mladých osobností prostě do toho, toho národního a politického života. Jo? Tohle, to oni, samozřejmě potom vzpomínají, jaký to pro ně bylo, když ty rukopisy poprvé četly. A i kdyby to byl padělek, tak jako O těch památkách bychom se měli učit naprosto v první řadě, protože prostě byli, oni v podstatě postavili to, to, to naše 19. století, ale vy se o tom dovíte většinou pendrek, jenom takovou tu, jenom takovou tu základní pohádku o tom, jak to, jak to údajně bylo s tím sporem. Jo, takže ať už odlídáme od toho, co, co jsou nebo nejsou, tak je potřeba si uvědomit, že to je prostě jako primární dílo toho 19. století, který je který na něm je. Takže to, že ten útok ně byl veden, jako politicky motivovaný, bylo zcela přirozené. Jo, a by, byt nám to přijde v dnešní době, která už samozřejmě uvažuje jinak trošku zvláštní, tak ono to skutečně bylo dané tím jejich, tím jejich mimořádným významem. No přece mm, Karel Hynich Málka, Neruda, Zajer, svatopůčič, všichni si velmi vážili e, jako toho, e, toho co, co si přečetli. E, jako ne, jako, že by diskutovali o pravosti nebo nepravosti. Přesně tak. Stejným způsobem potom můžeme nahlížet i ten rok 1886, ja? Tady je samozřejmě taková ta uh, základní verze, jak ten mladý Masaryk prostě byl pohnut a rozhodl se tedy tu vědeckou pravdu postavit nad tu pravdu toho národního sebeklamu, ať to stojí, co to stojí, Jenomže jenom, že tohleto on sám o sobě prohlašoval. Nikdo jako okolí to úplně takhle nevnímalo. A ono to ani tak nebylo. Když vlastně nepodlehnete tomu kliše, že to byla jako nějaká parta statečních vědců, která potom čelila nějaký v hlavě nějaký novinářský spodiny. A když se na to podíváte opravdu, tak vidíte, že ty rány padaly ze všech stran a byly to rány úplně stejné kvality. Ti, co jsou podezírání vlastně z té falzifikace, například Horčička, to, to byl prostě geniální malíř. Nebo velký znalec technologií minimálně. Určitě ano. Určitě ano. A e, mimochodem tohle teď vlastně nově nově. Tady ten, tady ta horčičková účast nebo vlastně ten jeho vůbec jako vliv na, na tyhle ty věci byl trošku spochybněn tím, že se ukázalo, že to je schybná konstrukce právě zákrejsova někdy z konce 19. století. Dneska už víme, že ten Hanka spolupracoval vlastně s jiným, s jiným malířem. A to si myslím, že v, že v tomhle zase tak, zase tak moc nehraje roli. Tady je pak důležité si uvědomit, že to dění toho roku 1886 prostě ukazuje, že na obou těch stranách stály významné osobnosti. Na obou těch stranách probíhala ta diskuze. Ano, to jsem chtěl jenom říci, že, že vlastně ti lidé, kteří se kolem toho točili, bylo na ně útočeno často, protože byli výjimeční. Třeba i ten na určička, to, to byl svým způsobem genius. Doděžka se zvažuje nebo přemýšlí o tom, jak, jak si vlastně on objevil nějaké středověké technologie malby. No, určitě. Já teda už teďko mluvím spíš, spíš už o, tom, o tom slavném a boji toho, toho roku 1880. Pasadikovců a tak dále. Je no. zajímavé, že spousta lidí, kteří byli členy zednářských lóží, takže se tak rozčilovali. <laughs> To přijde, ano, to, ano to, s tím, to s tím, že to s tím souviselo určitě taky. Ale zase, buď řečeno, že ty zednáři byly tehdy snad všude. <laughs> vlastně na všech, na všech stranách. Tady vlastně já na to spíš nahlížím tak, a myslím si, že na to tak být je nahlíženo má, že šlo o generační výměnu v první řadě. Ono jako pravda je, že už ty mladý studenti, ty mladý vědci, takže už e, trošku měli plný zuby takového toho hajslovanství angličkářského, do kterého zase jako někdy, přiznejme si, prostě jako upadalo ty te, národní projevy, protože už prostě jsme si to mohli dovolit. A to chápali jako impuls k jakýsi generační výměně mimo jiné na té Pražské univerzitě, která samozřejmě hrála v tom kulturním, kulturním životě primární roli. Takže tady vidíte, že ty skutečně vůčí osobnosti tehdejší vědy, tak jsou tím zaskočeni. Masaryk byl geniální organizátor, šel potom velmi tvrdě, jako nebál se používat prostě prostředky, které dneska bychom prostě označili za hoaxy nebo, nebo dezinformace. To byl třeba způsob, jak Jakým, jakým interpretoval ten slavný nález berlínské modři a uh, úplně ignoroval vlastně ten, ten kontext, v jakém se tenhle nález vlastně odehrál, jakým způsobem byl, byl vlastně ukřičen ten uh, zcela mimořádný chemický průzkum. No? To je jako naopak tohle, to je věc, kterou bychom prostě měli podtrhávat, protože ten profesor Bělhoubek tehdy vymyslel prostě sérii e, chemických testů, která byla ve světě naprosto unikátní. Jo? A skutečně, jak se prokazoval tím na základě komparativního materiálu spousty jako e, nových, nových metod, které zavedl a tak, že ty texty Ať už jsou, jaké jsou, tak prostě nemůžou být tehdy, že okolik to mělo být, 60 let starý. A že to, že to prostě jako určitě starší, by sám nerozhodoval okolik. No to mohlo být 200 let, 400 let. Ale to, že to není prostě napsaný pár desítek let předtím, tak to, tak to on prokázal. A my naopak tohleto bychom měli potrhávat, protože to byl triumf té české vědy. Ale my tohleto musíme pominout abychom mohli naopak vyzdvihnout tu úlohu těch pozitivistických vědců, kteří tehdy nastupují, že toho, zejména potom toho Masaryka, protože ty rukopisy tak jsou jako jedním z velkých, z velkých pivířů toho, toho následného masarykovského mýtu. A tak je důležitý vědět, že vlastně celá tahle ta doba, zažívala i jinde podobné momenty. Jo. To není jenom o tom, že tady prostě ti mladší pozitivističtí e, vědci prostě označili tyhle ty památky zapadělky. Tehdy se označilo zapadělky snad všechno. Jo. Jako veškerá ruská literatura před 16. stoletím byla označena zapadělek. E, v Novém zákoně se hovořilo o tom, že v podstatě žádnou z těch, těch Pavlových epištol tak nenapsal Pavel a tak dál. Prostě spousta těch věcí se spochybňovala a často se ukázalo, že to byla určitě ta hyperkritika. Jo. Je potřeba také vidět, že i ta jazykověda. A i ty společenské vědy, vlastně pod vlivem toho nastupujícího, módního a vlastně lákavého pozitivismu, tak chtěli působit jako ty vědy exaktní, což to ovšem nejsou. Nicméně chtěli tak působit, a tohle vlastně měla být taková jejich, jejich vitrínka. Jo. Dneska u nás, kdyby se, naš, kdyby se teď řešil samozřejmě otázka nějaký, řekněme, stáří nebo pravosti nějaký památky, tak samozřejmě v první řadě bychom si všímali toho, co o tom prostě vypovědí ty, ty exaktní vědy a e, tady paradoxně nastala situace zcela opačná, že prostě zvítězila nějaká jako e, staročeská gramatika, ale e, byla to věc, která mimo jiným prostě byla daná tou velmi promyšlenou a velmi moderně vedenou organizací vlastně ze strany Masaryka, který měl to sebevědomí obrovské a on mě schopnosti měl obrovské, tomu samozřejmě přiznejme a nechci ani potom zpochybňovat e, ten jeho význam pro ty, pro ty další naše dějiny. Ale jako není rozhodně třeba si ho jakýmkoliv způsobem idealizovat a hlavně ne v téhle v téhleté době. Takže vlastně když se, když se na to podíváte sřízlivě, tak potom vidíte, že na obou stranách stojí osobnosti, na obou stranách je pokus prostě komunikovat nějakým způsobem věcně, a no, to je třeba případ Jaroslava Gola. Ale na obou stranách probíhají prostě tvrdé podpásovky a různé urážky a takovéhle věci. Stačí si to Ateneum prostě prolistovat a přečíst si všechno a zjistíte, že si nic nezadá prostě s národními listy Julia Gregra, který zase, zase šel jakoby ostře proti tady té, té, té skupině těch ateneovských vědců. Takže zase žijeme tady pod dojmem si kliše, ale když se na to podíváme blíž, tak vidíme, že zase ten kontext byl mnohem širší a řekl bych, že prostě ty rukopisy trošku sloužily jako taková ta sekirka v té pověstí sekírkový polívce, jestli si pamatujete z té pohádky Honza Málem králem a v podstatě jakoby hlavním bodem celého této hnutí, tak byla generační výměna, prostě jak kulturní, tak politická a vlastně nástup nástup pozitivismu. A politizace samozřejmě tím pádem, jakože obrovská politizace. Určitě, určitě. No, pak, vlastně, pak vlastně následuje to období, řekněme, té první republiky, kde ta obrana těch rukopisů se zase organizovala. Že tady, tady hodně vystupoval český filozof a fyziolog profesor Mareš. Velmi, velmi tehdy uznávaná, uznávaná osobnost. Byl taksi katolický e, myslitel, dá se říct, jakýsi zakladatel české fyziologie. Dodnes ho mají v úctě zejména ale zejména zároveň, národovický politik, který vlastně kolem sebe soustředil tady to hnutí vlastně za rehabilitaci těch památek a celé té doby a celého toho národního, národního obrození. A e, k němu se vlastně potom přidávali další, tam Česká akademie věd, zadala vlastně tehdy našemu nejlepšímu fotografovi v oblasti prostě průzkumné vědecké fotografie profesoru Hujtěchovi aby zasadil jakousi prostě poslední ráno do rakve těch rukopisů, protože pořád nad tím byl ten stín, že ta, že ta chemie a přírodověda prostě zatím, zatím to, to, ten novověký spůl nijak neprokázala. A vůj těch tedy skutečně zase vytvořil, podobně jako předtím ten bělhoubek v těch osmdesátých letech, tak vytvořil zcela novou a naprosto fantastickou, propracovanou unikátní metodu, jakým způsobem vlastně k těm textům, textům přistupovat, použít velmi moderní nástroje, přístroje, tam vznikaly různé rengenogramy a prosvěcoval to prostě různými paprsky a nasvěcoval a tak. A on sám, který vlastně se tím sporem nějak nezabýval, tak došel k tomu, že to musí být strašně starý. Protože ten tací protože ten, ta hmota vlastně už by z toho pergamenu byla setřená, a vlastně jenom ty kovové části toho Engroustu toho zůstaly, zůstaly tak sloučený tak hluboko v tom pergamenu, že už tam musí být prostě velmi dlouho. A když se z toho nedá učit přesně je to stáří, tak určitě se dá říct, že to prostě nebylo, že to prostě není starý jenom 100 let, jak, jak by se to mělo chovat. Vojtěch tenkrát dokonce vypsal uměnu asi 10 tisíc, což tehdy jako bylo spousta peněz někomu, kdo by mu předložil prostě jako novou věký falzum, který by takovýmhle způsobem se projevovalo e, pod těmi jeho přístroji a kdo takový se nenašel. A Vojtěch vlastně potom se stal předsedou té, té obnovené nebo té tehdy zaužené České rukopisné společnosti a stal se vlastně jedním z těch obránců a taky se kvůli tomu pěkně užil. Takže tohle to taky potom trošku ruší. Dobře, jedna věc je král vedvorský a jak to bylo s tím zelenohorským, protože ten byl napaden hned záhy, záhy. Přesně tak. Kvůli Josefu Lindoby. Ten ten, že jo, ten zelenohorský rukopis, který teď je zase právě jako důležitý říct, že oni to nejsou úplně jen tak rukopisy, že opravdu to jsou dvě různé památky, které se od sebe lišejí. Oni mají jako společný to, že obsahují prostě jakousi epiku prostě českou, ale oni vypadají jinak, I ten jejich jazyk je trošku odlišný, I ten způsob toho básnického vyjadřování je trošku odlišný v některých, v některých věcech. A... <kly> Ten, a ta, a ta jako fyzická stránka je velmi odlišná. Jo. Tady to bylo velmi zajímavé, protože zatímco třeba Josef Dobrovský, který byl chápán na začátku toho 19. století jako, jako autorita úplně non plus ultra, tak ten z toho králové dvorského rukopisu měl radost a zahrnul ho vlastně jako plnohodnotný pramen do těch svých výzkumů. Hm. Nicméně z toho zelenohorského nikoli. Ten se totiž dostal vlastně pokoutně do nebo byl zaslán anonymně prostě kým se, kdo, kdo tvrdil, že prostě to našel někde, že jeho pán je zarytý německým lchmichl a že by to nechal zničit, takže to anonymně zasílá prostě Českému muzeu. Takže už sám ten původ byl samozřejmě trošku, trošku zvláštní a ono to vypadalo jako a vypadá jako něco, co se... To co prostě nemá žádný, žádný srovnání. Ten, ten, ta paleografická stránka je úplně jiná. Je to písmo, které prostě odinu jako téměř, téměř neznáme. Samozřejmě se to hlásí do nějaké jako ještě starší doby než třeba ten králové dvorský rukopis. A hlavně se tam mluví o tom, že ti předkové prostě těch, těch, těch sněmovníků na tom Libušině dvoře, že potom vlastně přišli že jo, do těch Čech s těmi pluky Čechovými a Dobrovský byl velkým odpůrcem toho, že by Čech měl být historická postava. Tady teda mu nedocházelo, že to, to nic neznamená, že jo? samozřejmě to může být jakási básnická pověd licence, pověst, cokoliv. Nicméně byl to jeden z důvodů, proč Dobrovský vlastně tohleto odsoudil jako, jako padělek a jako k tomu té právě Památce, tak se k tomu dostávali až ty, až ty generace další Josef Jungban ten se potom za to, za to postavil. zajímavé je, že už vlastně potom už roku 1840 tak vlastně proběhl první, dá se říct, ten chemický průzkum ten zadali Pavel Josef Šafařík a František Palacký a přizvali k tomu tehdy velmi renomovaného chemika Augusta Kordu, který, který také konstatoval prostě velké stáří, byť jako neuměl určit jak přesně, ale jako viděl a věděl, že to není, že to není prostě úplná novinka, že to není starý, jenom pár let, e, jak by se to mělo chovat, kdyby to padělek byl. A tady vlastně začala taková ta dvojkolejnost, kdy ta přírodní věda, nebo ta chemie, zejména potom vlastně i ta fotografie, Kdy se v podstatě za ty památky vždycky postavili. A tohle to měl změnit Miroslav Ivanov na konci 60. let. A Já to, to čekám, to, ano. Tohle to je vlastně jakoby další z těch pilířů toho mítu o těch rukopisech, že to Ivanov nějakým způsobem prokázal. Ten jeho výzkum tak byl Tehdy uh, už prostě těmi odborníky označen za slušovaný, ten kriminalistický ústav, ten se, ten se vůči tomu prostě distancoval. Proběhla velmi podrobná oponentura, kdy, uh, která ovšem potom byla, uh, byla uh, tajná. Jo, jako to až vlastně v 90. letech, ty dokumenty byly odtajněny, tak se ukázalo, jaké diskuse s tím probíhaly. A ti skutečně odborní oponenti, tak tomu vytýkali, že ty závěry, které se tam dělají, tak se prostě z těch nálezů, které, to, které jsou tam popisovány, prostě dělat nedají. Tam je, tam je taky důležitý si uvědomit, že v téhle době vyšel vlastně sborník akademie který eh, jmenuje se to zborní, eh, RKZ dnešní stav poznání, to vyšlo někde v 69. roce a tam vlastně jakoby všechny eh, nebo tehdejší kapacity těch humanitních oborů tak se vyjadřují o tom, prostě, eh, jak, se, jak se ta věc má. Eh, někdy víceméně, už opakují, co bylo řečeno, někdy přicházejí s něčím i novým, což třeba bylo jako přínos jazykověce eh, Komárka, který tu stať má teda jako velmi, velmi hodnotnou a on sám potom jako nějakým způsobem zůstává samozřejmě na pozici toho, že se jedná o ten obrozenecký padělek, tak je on sám prostě se pak staví třeba proti některým těm Gebelwerovým závěrům a podobně. No a teď se čekalo, že něco podobného nastane v té oblasti těch, těch přírodních věd. No. V slovy, že se toho chopí jakoby skuteční odborníci, ale u mě uvědomte si, že jako ty, ty, ta Ivanovová skupina byla prostě spisovatel, právník, no. Restaurátor, malíř a dva ST Takže. Uh, už tohle to samozřejmě budí rozpaky, proč to nebylo svěřeno nějakým skutečným odborníkům. A když potom čtete ty odtajněný protokoly a ty, ty, tu, tu oponenturu toho tédejšího kriminalistického ústavu, tak vidíte, že ty jeho hlavní závěry, to je, že třeba pod tím textem těch rukopisů byl prokázán nějaký ten žaltářový text, že to je ta Ivanovová takzvaná žaltářová hypotéza, že vlastně tam, tam je zjištěn ten spodní text, který ten padělatel vyškrabal a že ten text je jakoby mladší ze 14. Tohle. A tohle se vlastně ta oponentura popřela, že by ty závěry bylo možno učinit. A pak proběhla ještě jedna oponentura. Ta potom vlastně byla hotová už v roce 1991. A ta dopadla stejně. Jinými slovy, jako nechceme vyjadřovat k tomu, jak je to starý, ale prostě ty závěry toho Ivanovova týmu tak jsou nenáležitý ve srovnání s tím, co, co prostě popisuje. Nicméně ještě v tom roce 1991 tak bylo doporučeno, aby ten text nebyl uveřejněn a to proto, aby nebyl zneužit prostě přežívajícíme obránci rukopisu, takhle to tam prostě na to bylo řečeno opravdu v roce 1991. Ti tehdejší obránci budu používat tu starou terminologii, jinými slovy, ti, kteří se těmi památkami pořád ještě zabývali a nestrácli naději, tak oslovili ministerstvo kultury, tehdy ministra Pavla Tigrida, který skutečně uvolnil prostředky, díky kterým vlastně bylo možno vydat jak ty oponentury, tak vlastně potom i oponentury těch, těch říkejme stále obránců, kteří v fundu Ivanovou argumentaci probírají detailně a ukazují, že, ty, že se to většinou dá Interpretovat jinak. Teď samozřejmě se hodně čekalo od eh, toho průzkumu, co probíhal v roce 2016, a ten ovšem byl nastaven trošku jinak. Tam šlo o to, že bylo potřeba ty památky zdokumentovat, v jakém jsou stavu a hlavně, jak se na nich podepsaly ty, ty, ty předchozí průzkumy. Tam mimo jiným už byla opět konstatována ta fušeřina toho Ivanovova týmu, kdy prostě to potřeli příliš dlouho, příliš silnou kyselinou, Teď ty listy prostě, jako to postupně prostě stále vyžírá, takže ta udržba to, to uchování těch památek tak je, tak je prostě jako velmi náročný v dnešní době. A zároveň ovšem, aniž samozřejmě by to bylo, by to bylo nějako přímo Přímo uh, v popisu práce té, té skupiny, která tenhle ten průměr, prů, průzkum prováděla, tak ale zároveň zase proběhly prostě fotografie Rengenem a spoustou dalších prostě technologií. Uh, sledoval se prostě stav toho pergamenu, takže se ukázalo, jestli skutečně se tam něco škrabalo, neškrabalo. Takže aniž by to ta komise chtěla uh, jako provést, to nechtěla, protože ten, její účel byl jiný, nebo tahle pracovní skupina. Tak uh, zároveň opět ukázali, že ten Ivanov. Prostě si ten, ten spolní text víceméně tam vymýšlel, protože kdyby tam skutečně něco takového bylo, tak by to nutně muselo být vidět prostě na základě těch, těch fotografií a těch toho průzkumu, který vlastně probíhal teď. Dá se říct, že ta diskuze dneska už se trošku obrací už ta, už ta hlavní dogmata, včetně toho Hankova autorství, tak už, už prostě jako občas jsou, jsou zpochybněna, dá se říct, dá se říct jako ze zcela nečekaných strán, a už to není jenom otázka nějakých pár romantiků, takže je možno, že skutečně uh, se časem posuneme někam dál a jednak si uvědomíme význam těch památek, ať už vznikly jakkoliv. A jednak skutečně třeba jako jednou příběh přijdeme na to, co to vlastně je, protože, a to se dostávám vlastně na začátek, uh, ono to opravdu nevypadá ani jako ze začátku 19. století, ale zase přiznejme si ani úplně z toho, řekněme, století 14. <laughs> a teď je jsou... Takže... No, mě mě tohle to zajímá. Prostě. Tady se trošku zastavte, protože e, vy jste říkal na začátku, že vlastně už tomu věříte méně, že to je to, co to, za co se to mělo žeho původně, ale přece jenom, že to je něco jiného, než to, co odsuzují ti, kteří jsou nepřáhatelé těch rukopisů. Přesně tak. Tady je vlastně potřeba si uvědomit, že tím, že tvrdíme, že to byl buď to Hanka prostě roku 1817, anebo že to byl prostě jako normální staročeský písař někdy ve 14. století, tak tím si zavíráme spoustu dalších možností, které tady máme. Mezi tím je jako několik set let, a spousta, spousta lidí a spousta období. ještě je, je, je, se zeptám, tam válkočení na to nebyl, jako jo, teda, který, který, který, který to přesvědělal jeden čas. Tohle byla jedna z těch teorií, že vlastně on byl ten básníkem toho... toho Jasně. Těch, a královna Kunhůta, ale, ale jak ale říkal čiště? Palacký, nebo kdo to říkal, že to, že to je tak e, drobné, malé, že to musela být dáma? Tak, tak. No, no, přesně tak, že by se to hodilo prostě k dámě. E, Tady je teda ještě jedna důležitá věc, kterou musím zmínit, že vlastně od 70. let tak se těm rukopisům věnoval doktor Endres, což byl náš jazykovědec, který v 50. letech byl postaven postaven jaksi z politických důvodů mimo vědecké kruhy a Žil potom v Bruntále, pracoval tam v nějakém oděvním družstvu, ale jako zabýval se celý život, celý život těmi rukopisy. A ten udělal jinou věc. Ten si všiml, jakým způsobem vlastně ten žánr té orální epiky, protože to je prostě velmi svébitný žánr, jo, který má svoje velmi pevná pravidla, která jsou patrná prostě třeba na veškeré indoevropské tvorbě tady toho typu, tak jakým způsobem třeba pracoval fenomenální prostě literární ruský badatel Lichačov, když on sám posuzoval slovo o pluku Igorovi, o kterém se taky, že otvrdilo, že se, že se jedná vlastně o, o padělek, tentokrát zase v tom ruském prostředí. A ten Lichačov vlastně v té své textologii tak stanovil prostě určitá pravidla, která vypozoroval a která očekával prostě od veškeré autentické, a autentické orální epiky. No, Andros to porovnal a zjistil, že v podstatě ty rukopisy se v tomto případě chovají stejně a že vlastně sledují pravidla, která prostě v době toho národního obrození nebyla definována a ani známa a víceméně ukazují na to, že skutečně je to jako uh, žánr prostě té, té, o, té orální epiky. A ta pravděpodobnost toho, že by to prostě 26 letý Janka uh, dokázal prostě takovýmhle způsobem Bolinda, že to je úplně jedno už, uh, dokázal tady tím způsobem nějako, uh, nějako napodobit, takže je prostě velmi malá. Já sám teda, kdybyste, uh, kdyby, uh, kdybych měl vydat jaksi počet, <laughs> tak já sám si myslím, Myslím, že skutečně se jedná o původně, o původně, řekněme, autentické skladby tady toho žánru, té orální epiky, které skutečně se mohly nějakým způsobem tradovat, tradovat už... Uh, už od toho středověku, ale že vlastně to, ta finální forma, jak jsou zapsány, takže je nějak jakoby uměle archizační. Mohlo to být někdy v 16. století, v 17. století. Najdeme prostě tam i tam najdeme momenty, kdy vlastně si dovedeme představit, že taková památka by vznikla. Kde, kdy vlastně jakoby za, za nějakým účelem byla. Teď se často hovoří o tom, že, že hodně těch věcí tam má, tam má vztah k, ke štenberskému rodu, takže možná to vzniklo jakoby v, v tom prostředí. A došlo tam k nějaký umělý archaizaci, která se podepsala prostě na tom jazyku i třeba na té paleografické stránce, ale ten samotný vznik předpokládat prostě začátkem 19. století, v okruhu těch malých obrozenců mi přijde v podstatě jako ta varianta úplně nejméně pravděpodobná, protože ten text toho začátku 19. století by vypadal úplně jinak, jak třeba vidíme na tom, když si otevřeme tu Lindovu záře nad pohanstvem. Jo. Jenom drobný detail, samozřejmě oni byli úplně fascinovaní tím slovanským panteonem a teď, že jo, tam to jsou různý ty Svantovítové a Peruny a všechno, že jo, co oni předpokládají pro tu český pohanství. Ale v těch rukopisech nic takového není, jo. Kdyby tohle dělal prostě Linda kde prostě se to jeho bohama, tady těma slovanskýma bohama jenom hemží v té jeho, jeho tvorbě, <laughs> tak by samozřejmě samozřejmě postupoval jinak a ta památka by vypadala jinak. Jo. A naopak ono to odpovídá zhruba tomu, co o tom českém pohanství víme. Jo, to je výborný postřecha, ano, ano, jasně. Takže ten, ten, ten, v podstatě ten jako oficiálně podávaný vznik mi přijde prostě nejméně pravděpodobný. A spíš si myslím, že se jedná prostě o památky, které jsou staré, možná nejsou tak staré, jak by odpovídalo tomu, kdyby skutečně byly přirozeně prostě autentický, ale, ale prostě starý jsou a e, to, že, to, že se prostě nějakým způsobem liší od té, od té e, běžné staročeské literatury toho, řekněme, 14. století, tak mohou vzniknout prostě nějakou třeba umělou archaizací nebo nějakou nápodobou nebo nějakým pozdějším opisem prostě někoho, kdo už třeba ta právě pravidla tolik, tolik neovládal. Tějiny no. píší vítězové, takže se ztratí mnoho památek, protože je potřeba, aby se ztratili. To je takže úplně běžné. Tak jestliže Češi opravdu měli to silné, dominantní postavení ve 13. století, ve 14. století, v 15. století stále ještě, tak i v tom 16. století. No, tak... Samozřejmě potom bylo potřeba také s tím nějakým způsobem zúčtovat. Vždyť jenom ten starý hasburský spor s oni se zájemně prolínali, protože také není pravda, že až potom, v tom 16. století, to ti získaly, získali, byli tady i předtím, protože ty rody se všichni prolínaly a ty rody se přece mezi sebou vyrizovaly účty neustále. Přesně tak a to s, s tím souhlasí a... Myslím, že potom jako časem, časem možná i místo tady toho kulturního fenoménu už se nám třeba i podařit nějakým způsobem určit. Takže ten vliv RKZ na samotné národní obrození a vůbec všechny důsledky, to je možná to, o čem jsme si měli víc ještě povídat. Je to tak. Vlastně... Jednak jakoby, vliv těch památek samotných, ten je, ten je prostě obrovský a vlastně mu není, e, není e, věnován skoro žádný prostor, což je strašně paradoxní. I kdyby Hanka to skutečně udělal, tak v tom případě by byl Hanka jako největším básníkem 19. Dělius, a mělo by se o něm takovýmhle způsobem hovořit. A my se učíme prostě, nebo studenti se učí z paměti, že úryvky máje a podobně, a jak je možný, že prostě se ignoruje v podstatě zdroj, jako má... Ale i nedělo. ten autor má prostě jako ty nesmírně toho těch textů. A navíc, a navíc, jo, jo, všechny, všechny ty jazykový prostředky, které on tam používá, že jo, ta jmena, adjektiva, jo, šíra, modra, nebe, to by bez rukopisů nebylo. Jo, ono jako myšlenkově, že jo, ten má, to hmm. je německý romantismus, ale ta jazyková česká stránka je fantastická a je patrný, jak moc vyrůstá vlastně z toho básnického jazyka těch rukopisů. Takže jednak samozřejmě ten vliv těch rukopisů samotných pak, co je velmi důležitý, tak vlastně ten boj o ty rukopisy, jako řekněme, kulturní, společenský, politický fenomén, to je věc, která prostě potřebuje naprosto přehodnotit, protože to, jak se o tom informuje, tak je kliše, které neodstojí prostě při jakémkoliv bližším pohledu. Stačí prostě si to otevřít a přečíst, co se tehdy o tom psalo a vidíte, že prostě ta běžná učebnicová kliše jsou spíš taková jako pohádka. A samozřejmě potom se zamýšlet i nad tím, co vlastně ten, ten rukopisný spor znamenal, jak dopad, co to znamenalo vlastně pro tu, pro tu českou vědu. A i to vlastně, jakým způsobem se o tom stále referuje. To, I to je věc prostě nějakýho nějakého průzkumu, protože i tohle to ten svůj ten vliv má. Takže vlastně Spíš než o to, teda, jestli se hádat, jestli to je ze 14., 17. nebo 19. století, což je samozřejmě to nejzajímavější, to si přiznejme, tak spíš než to si myslím, že prostě by se tomu měla celkově věnovat daleko větší pozornost, protože jako fenomén si tu pozornost prostě nesmírně zaslouží a je to jedna z věcí, která stojí prostě na samotných jakoby, základech té naší eh, moderní eh, národní existence. A vždyť přece to, co jsme si sami orazítkovali, to znamená kosmas, byť psáno v latině, ale potom Dalimil a můžeme mu vyčítat všechno možné, jeho zaujatost do určité míry vůči třeba všemu německému a tak dále, vůči na Bácovou prvnímu, který za za za začal poněmčovat, nebo za jeho doby se poněmčovali e, tady e, různé místopisné, e, staré, krásně nazvané e, objekty. A, e, ale zároveň prostě mene se mene sem, když tady přichází, e, to znamená, že se něco děje v té poezii, byť jako mluví ještě cizím jazykem. A e, zdá se, že prostě i, i, to, i, to, i to velmi svědčí tomu, že ten literární odbyl velmi pestří. Je to tak, je to tak, naprosto s tím souhlasím. Takže je potřeba zkrátka to nově studovat a podívat se na to v širším kontextu. Jak vidíte na nás, Českou republiku, uvnitř střední Evropy, nebo máte pocit, že jsme západ, východ, jako dále, já se dívám pořád na mapu, a říkám si, no, že já. to nebude. Jak to vy vidíte? Já teda už navážu vlastně na to, o čem jsem mluvil o tom samotném začátku, o té návštěvě prostě knížete z Pityhněva v řezně v tom roce 895. <hý> a já si myslím, že jsme západ byt jeho periférie, jo, což jako je zcela přirozené nebo nějaká periférie bítí musí, ale myslím, že ty naše dějiny a vůbec jakoby spousta těch věcí tak k tomu ukazují. Eh, druhá věc je samozřejmě i vlastně to, jak jsme se sami nějakým způsobem identifikovali, že jo, tady ta, ta přináležitost prostě k tý římský říši středověký tak jako nikdy, nikdy nějak zpochybňována nebyla, kolikrát tady vlastně bylo i její hlavní město, dá se říct ale. Eh, druhá věc samozřejmě střední Evropa jako nějaký prostě politicko společensko hospodářsky eh, fungující prostě fenomén nebo ohraničitelný pochopitelný a tam jako vidím, že třeba ta zkušenost prostě těch zemí, které původně historicky patří, řekněme, k tomu latinskému západu, ale zároveň vlastně za sebou mají i tu zkušenost s tím, s tím komunismem a tím, že byly prostě satelity toho sovětského svazu, nebo jim byly zcela pohyceny, tak si myslím, že ve svým podstatě je velmi unikátní a ve spoustě věcí, Přináší prostě pohled, který je v s čem možná v té Evropě skoro i nejzdravější. Takže jsem řadím nás. Poláky, Sloven, Slováky, Maďary, ale i Pribaltiky, že vlastně celou, tady ty Pribalský státy, tohle to berou prostě jako prostor, který má svoje, má svoje odlišnosti, prostě jak od toho východu, tak od toho západu. A má svoji prostě nějakou zkušenost a svůj způsob prostě uvažování, který vlastně se mi zdá v té době docela mocní. Já bych byl rád, aby to tak bylo, protože e, přece jenom jako tady nejde jenom o ten komunismus, ale e, tady jde i o tu starou historii, tady se vždycky utvářely dějiny po svém. Uhry, konec konců Rakousko samotné, severní Itálie, případně občas až výlety do jihoslovanských prostor a tak dále. Myslím si, že by bylo dobré, abychom o sobě takto přemýšleli. Samozřejmě Polsko, to je další věc. V současné době roste z Polska regionální mocnost. Takže měli bychom asi komunikovat v tomto prostoru více než jinde. Ne? Máte ten pocit? Já s tím naprosto souhlasím. Já si myslím, že to hodně vyplývá, jak z toho, o čem jsme tady vlastně celou tu dobu nějakým způsobem hovořili a točili jsme si kolem toho, tak vlastně už se samotných počátků tady toho, tady toho prostoru a i toho jeho dalšího vývoje. Milí pane Roberte, děkuju vám za rozhovor, za lásku k vlasti i snahu odkrývat stále zapomenutější kořeny důvodu naší existence za službu národu. Já vám velmi děkuji za pozvání a za velmi zajímavý povídání. S vámi, milí posluchači se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevežme hlavu. Stojíme při svých i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět v pondělí 16. června v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě. Naschledanou.